Jó reggelt, ma a 2019. február 11. hétfő van, holnap van, holnap lenne, édesapám születésnapja. Hét óra múlott öt perccel, félig borult, félig eső után, szél után, köpönyeg, nagyjából öt fok, tehát egy ilyen vidám öt fok, ami meg is duplázódhat a nap folyamán, Ez már nem hangzik jól, különösen a lányomnak. Vagy a nők jobban szeretik a meleget, de lehet, hogy ez hőmérséklet rasszizmus. Manapság sohasem lehessen tudni, hogy az ember melyik mondatával mennyire korrekt és mennyire nem. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes hallgatók is Fiala János műsora, amely ma két részre válik. Az első az egy nagyjából 25 perces rész, ez... A miniszterelnök úr évértékelőjével kapcsolatos, a másik pedig Snellett Domokosnak a Budapest Airport Zrt-vel kapcsolatos évértékelése, 15 év értékelése egy írományban, és kíváncsi vagyok arra, hogy az önök tapasztalatai mennyire vágnak egybe Snellett Domokos írásával repülőtérés, ami mögötte van, körülötte, felette alatta. Elérhetőségem 061 489 és 06 Ne felejtsék, hogy szerdán nem lesz idő a Kejfej Jancsi csütörtökön viszont. Este fél nyolckor nagyon messzire jött ember lesz, ez a viszont ez nehezen értelmezhető, de az egyik lesz, a másik nem lesz. Szóval, hogy csütörtökön este fél nyolckor nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, bakáccsal, Filippoval, önökkel is velem. Aki eljön ebbe az Erzsébet városi gödörbe, azt tapasztalhatja, hogy bármikor kaphat a kezébe egy mikrofont, és abban majd beszélnie kell. 0614890999 és 0636771161 Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Küldöm ez az, Egy Sok szeretettel küldöm ez az, ad, Adják a lányátat, Maradok ősinte híve, Maradok ősinte híve. Kormányzat, miniszterelnök, hírek, kormányportál Magyarország keménye megdolgozott a kétharmadért és a gazdasági növekedését 2019. február 10-én 15 óra 32 perckor. Erre majd még visszatérnék, de ha önök nem találnak benne semmi érdekeset, akkor lehetséges, hogy nem térek vissza rá. Tehát 15 óra 32 perc. Sem a harmadik kétharmados, sem a kiemelkedő gazdasági növekedést nem adták ajándiból Magyarország, mindkettőért keményen megdolgozott, mondta Orbán Viktor a miniszterelnök vasárnap Budapesten. A Várkérbazárban tartott évértékelő beszédében a kormányfő kiemelte, mély összefüggés van a politika és a gazdaság között, az eredmények sosem a vak szerencsének köszönhetőek. Felidézte 2000 a baloldali kormányzás vége felé közös vagyonunkat, tartalékainkat és a jövő lehetőségeit is felérték. Azt mondta Magyarországnak nem csak válságkezelő csomagokra, hanem teljes megújulásra, új irányra van szüksége. Ma a házasságkötések száma a nő, a csecsemőhű halandóság csökkent a foglalkoztatás 55%-ról 70%-ra nőtt, a munkaléklőséget az egyharmadára várták, a jövedelmeket folyamatosan növelik, a minimálbért már több mint a duplájára emelték, sorolta, majd Orbán Viktor kijelentette, tíz év közös munkájának eredményeként a magyarok ismét hisznek a jövőjükben. Nekünk nem azt jelenti, a győzelmet, ha a pártunk nyer, nekünk az jelenti a győzelmet, ha az országunk nyer, mondta Orbán Viktor. A kormányfő kijelentette Magyarország az a hely, ahol mindenkinek jó lesz magyarnak lenni és lépésről lépésre kitartó munkával fel fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon úgy fogalmazott, ulti ellen, a szegénység ellen munkával, mindenkinek lesz munkája, otthon a minden gyermekre lesz bölcsőde, óvoda, iskola, étkezés és tankönyv, lesz támogatás a fiataloknak, és úgy mindenkinek tisztes idős kor sorolta Orbán Viktor miniszterelnök. A miniszterelnök szavai szerint a magyar ellenzék bevándorlás politikusok gyülekezett, akik Soros György és az európai bürokraták tartanak lélegeztetőgépen. Orbán viktor hangsúlyozta, Magyarországon megtörténhetett a szocialisták és a szélsőjobb ko koalíció, és ez maga a politikai pornográfia. A kormányfő kiemelte azt kell hallanunk, hogy a zsidó képviselők listázása nem jelent antisztitizmust, és aki ezt mondja, még fül akar lenni, ahelyett, hogy csendben elkulognak a kertek alatt. Erre csak annyit mondhatunk, szégyen fogalmazott Orbán ter ministerének Nemzeti büszkeségünknek gazdasági alapja is van, jelentette, Orbán Viktor a Barkert bazárban a kormányfő hangsúlyozta, a Magyarország a népességét tekintve a 88. helyen áll a világországai között, de a 34. legtöbbet exportáló ország. A nemzeti büszkeségnek gazdasági alapja is van, hiszen a magyar mérnökök és munkások lét teljesítménye 54 helyen előbbre sorolja az országot. Vélemény szint vannak válaszaink arra, ha a világgazdaság lassul, és nem adjuk fel azt a tervünket, hogy a magyar gazdaság növekedése minden évben legalább 2%-a meg haladja az Európai Unió átlagát. A legnagyobb eredményeik még hátra vannak, csak most lendültünk, beletette hozzá Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint nincs túlzás abban, hogy a gazdasági tények azt mutatják, hogy Magyarország magas a magasai edzet tiszteletet érdemlő és nagyszerű teljesítményre képes emberek országa. Az új internacionalizmus felegvárának Brüsszelt eszközének pedig a bevándorlást nevezte meg a miniszterelnök, a kormányfő megint vannak, akik nemzetek nélküli világot nyílt társadalmat akarnak, nemzetek feletti világkormányt kormány és ma is külföldről irányítják őket. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a bevándorlás bevándorló országoknak keresztény muszlim világja létre folyamatosan zsugorodó keresztény arányjal, azonban nekünk közép-európaiaknak még megvan a saját jövőnk. A kormányfő kijelentette, ez a magyarok válasza, és nem a bevándorlás. Mármint a családvédelmi akcióterv kifejtette, minden 40 év alatti nő az első házasság, akkor 10 millió forint kedvezményes kölcsönben részesülhet. Bővítik a családi otthonteremtés kedvezmény, csokk kedvezményes hitelét, amelyet két vagy több gyermek esetén használt lakások vásárlására is lehet fordítani. Már a második gyermeknél 1 millió forintot átvállalnak a nagy családok hiteléből. Azok a nők, akik legalább négy gyermeket szülnek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi vadó fizetése alól. Elindítják a nagycsaládosok autóvásárlási programját legalább három gyermeknél a legalább hét személyes új autóvásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást adnak autóvásárlásra. Megvalósítják a teljes bölcsődei ellátást, 21 ezer új férőhelyet hoznak létre három év alatt, bevezetik a nagyszülői gyedet, gyermekgondozási díjat, így a nagyszülők is maradhatnak gyeden a szülők helyett, sorolta a miniszterelnök. Szót, hangot, szót, a... Magyarország mindenek előtt a Jóisten. Magyarország mindenek előtt a jó Isten fölött a Orbán Viktor, az igazi nagy utazás még vár a magyarokra és legnagyobb győzelmek még csak most jönnek fogalmazott a kormányfő. Beszédében bejelentette a középiskolai nyelvoktatás korszerűsítését, közül minden középiskolás a 9. és a 11. tanév nyarán két hetes külföldi nyelvtanfolyamot vehet részt a kormányköltségén. Beszámolt továbbá arról, hogy a kormány döntése értelmében 700 milliárd forintot egészségügyi fejlesztésekre ide a Budapesti Centrum Kórházat megépítését is. Így Orbán Viktor tenap a Barker Bazárban nagyjából negyed óra van arra, hogy ehhez bármilyen kommentárt fűzzenek, vagy bármi mással beszélnek annak függvényében, hogy mihez van kedvük. 061-489099 és 0636771161. Keresem, keresem a hangot, Ennél nagyobb aktivitást feltételeztem. 06148 és 0636771161. Tegnap én végignéztem, mint házi feladatot Orbán Viktornak az évértékelőjét, elolvastam mindent, amit előtte írtak, hogy a Kubatov Gábornak a nem tudom kicsodája, hogyan kísérte el azokat, akiket egyébként letámadott a sajtó, és megkérdezte a Várker bazárban menet, hogy hogy mint és egyáltalán, hogy milyen hosszú fekete paravánt raktak, hogy a Momentum mit írt rá, hogy hogyan távoztak, hogy ki kivel jött, hogy ki miben jött. Na erre nem tennék megjegyzés, Rogán Antal után szabadon. Aztán pedig valami páratlan gyorsasággal az összes ellenzékinek nem mondható televízió, Mondván, hogy tudom, az ATV talán nem közvetítette, vagy legalábbis én nem emlékszem rá, de a magyar televízió, az EHO televízió és a hírtelevízió az összes szakértőjét rászabadította Orbán Viktor beszédére, és nagyjából azt éreztem, mint amikor az ember készül a vizsgára, és ezek az emberek ott, mindenhol általában kettő, itt most tanárok voltak, akik segítettek nekünk, azonnal segítettek abban, hogy melyik részét kell, Aláhúzni Orbán Viktor beszédének, amit egyébként az elkövetkezendő egy év folyamán egészen 2020. februárjáig, amikor újból beszédet mond, megjegyezhetünk. Én nagyon hálás vagyok a televízióknak, mert az, hogy egyébként közvetítik a beszédet, hát az Istenem. De hogy utána két ember plusz még egy is biztosítanak arra, hogy ezt az aláhúzást én egyébként megtehessem anélkül, hogy nekem ezt meg kéne tennem, mert mások segítenek benne, én ezért örök hálával találkozom találkozom, ez frajdizmus volt. Gallo Bélának, aki például úgy tért meg a Fideszhez, hogy hát én nem is tudom, hogy hogyan lehet ennél jobban megtérni hozzá. Jó reggelt! Jó reggelt! Én is kell jönnök, jó formában volt. Gyakorlatilag mindent megígértem, mint meg lehet ígérni, hát a kétfajta kutyapáthoz vele. Az már más kérdés, hogy nem mondtam meg, hogy mikor és hol, lesz itt minden múka kacagás hát Illetőleg hát azt mondta, hogy lesz minden, ami itt a családtervezéssel kapcsolatos. Most már csak az a kérdés, hogy vajon, miközben a migrációra ugye ez a válasz, mondván, hogy nem külső erőkkel, ugye ez egy teljesen, jó, ez egy teljesen felépített beszéd, csak az a kérdés, hogy vajon az összes lényeges dologról volt-e szó, és azt szándékosan nem sorolom mindazt, amit nem mondott. A kérdés az, hogy egy évértékelés amely ugye egy évnek azért többé-kevésbé, ugye ebben benne van az előző év, vagy az előző évek, és az előttünk lévő év, hogy ez egyébként így madártávlatból az összes fontos részletről beszélt, vagy a miniszterelnök számára fontos részletekről beszélt, miközben egyébként a lentélők más problémákat is, vagy más örömöket is fontosnak tartanak. Ez egy jelentős kérdés miniszterelnök úr néhány területre koncentrált, ennél sokkal több terület az, ami a mi hétköznapi életünket befolyásolja, hogy ezek elhagyása mennyire jelentős vagy mennyire jelentéktelen, azt önökre bíznám is az elkövetkezendő nagyjából egy tucat percre. Ennél nagyobb aktivitást várnék öröktől, 0614890999 valamint 0630 egy. Nem egy a kukli egyest, de merő az a kukliki nincs mávul. Egy akik dolgozik, azt megint tomja ez az előző végével együtt érdekes. Közben arra hívom fel szíves figyelmüket, hogy akiknek bármilyen tapasztalata volt a repülőtérrel, környékével, az odavezető utakkal, azok készüljenek, mert fél nyolc után kíváncsi vagyok a véleményükre. Született egy írás, és kíváncsi vagyok, hogy másokat is felpiszkál -e majd az, amit elmeséltem. Legalább annyira, mint amennyire az osztályfőnök főnök évértékelő beszéd, vagy annál egy kicsit jobban. 5 perccel múlott reggel, 4 8 Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora. Február 11-én egy olyan héten, amikor Szerdán nem lesz élő lebonyolítású Kejfej Jancsi csütörtökön, este pedig nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lakájából. Van. 061 489 0999 063677161. Én arra emlékszem, emlékeztem, hogy itt van az, hogy sok kérdés már megoldottó, nem volt sem ilyen jó dolgú, mégis az ember néha érzi, és itt tovább, de ezek szerint el vagyok tévedve. Az igaz megintomja, Dikugli fejében ez is van jól. Ott a a munka vére, és az, az Úr, aki lak pénze, körbe rajongja az éjszak a lánya, és felszabadítja az öntudat. Oh! Az biztos, hogy Földi Kovács Andrea meg van dicsérve a kormánypárti sajtóban, mert az, amit ő a múlt héten Karácsony Gergelyel gyártott a hírtévében, az eredményét tekintve még az évértékelő beszédbe is bekerült. Elmegy a kukli egy estebe rúgni, mert ő az a kukli, ki nincs hából. Ott van az asszony a sír, mert az a kuklira nem hat a kérő szó. Mert akit emberek felrögtösnek, annak az élete nem tisztul meg. Kell a kis piakó. Jó reggat! Haló? Jó reggat! Jó reggert, kívánok! Uh, ugye Lakatos István után szabadon lehet mondani, hogy az uh, foglal... Az mondjon véleményt, aki tisztában van a tényekkel. Én nem hallgattam végig a miniszterelnök úr érvézékelőjét, ezt szeretném előre elmondani, ez tudom, hogy némileg rontja az én. Nem, hát azért nézzed, a... nézze, nálam ez kötelesség, ez a hallgatóknál azért egyelőre még nincs elvárva, igen? Hát inkább csak annyiban, hogy a, a, a vélemény kialakításában igen. Ugye mennyiben zavar meg a, a tények ismerete. Hát egyrészt ugye mint évértékelő, ahhoz képest azért időtávlatában egy sokkal szélesebb történet volt, és lehet, hogy ez így normális, ez mindenképpen feltűnt, és ami, amiket elmondott, vagy amiket ígért itt a jövőre vonatkozóan, azok tényleg holbászból lesz a kerítés, tehát lehet fanyalogni, de ha megcsinálják azt, hogy a diákok kétszer-kéthetet kétszer két kint tudjanak külföldön tölteni nyelvet tanulni, az pénzén, ami ugye azt jelenti, hogy bárki is, aki egyébként tehetsége, meg képessége van, az megteheti, nem csak az, akinek a szülei, ezt tudják finanszírozni. Én ezt ö, hatalmas tapsal és lelkesedéssel tudom fogadni. Az, hogy csak a, a csak, csak a, a négy gyereket szülőhölgyek kapnak, vagy asszonyok kapnak. Ö, Adómentességet az annyiban szomorú, hogy nekünk három van, és ugye korábbi terv az három volt, de azt is fel tudom mérni józan észszel, hogy sokkal többen vannak három gyerekesek, mint, két, mint négy gyerekesek, és az föl, attól fölfele, ami ugye egy sokkal nagyobb terhet a költségvetésre. Amiből finanszírozzuk, az ugye nekem mindig egy kérdés. És Itt még azért egy, mondom... egy másodperc rájön meg, tehát azok a sajtóorganumok, amelyek a négy gyereknél mindjárt szükségesnek tartották elmondani, hogy Kósa Lajos felesége, az egy baromság. és az Orbán az Viktor felesége, hogyan lesz személyadó jövedelementes, azok, nincs olyan nagy blik színvonal, azok valójában arra érdemesek, hogy az ember, hát szóval ez lesz szavak nincsen. Igen. Akkor hozzáteszem, hogy a sógoroméknak is van. Négy gyerekük, úgyhogy őknek is meg lesz ez a kedvezményük, és ők nem, nem, nem politikusok. Tehát van olyan is, aki nem politikus, és Na mindegy, ez kistilű, azt gondolom, hogy ebben kár foglalkozni. Még egy dolog, ami nekem megütötte a fülemet, ugye az egészségügyre áttérve, azt mondta, két dolgot mondott. Egyrészt mondott valami zsiliárdos számot, ha jól emlékszem, akkor 200 milliárdot, amit az egészségügyre. egészségügyre nem, fognak. nem annyit mondott, azt mondta, hogy 700 milliárdot mondott. À, akkor ezt az ő is hallottam bocsánat, akkor ezt az én fülem csalt, és ebben benne lesznek ezek a, a, a centrum kórházak, hogy ebből mennyit fognak azok elvinni, az egy jó kérdés, de lehet, hogy itt már keresem a csomót a csomó kákán. És még egy dolog, amikor mondta, hogy az egészségügyi dolgozók azok 70%-os béremelést fognak kapni, ez idáig varom jól hangzik, ez alatt, hogy három év alatt, ez ilyen, az ember mindig kicsit gondolkozik, hogy a, a, a mindig majd kaptok pénzt, történet jön, de lehet, hogy ez egy ilyen rosszindulatú prekoncepcionális fanyalgás. Az ígéretei nekem tetszettek, nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e rá forrás, és hajrá, ezt tudom mondani. Egy telefon még belefér. Egy telefon még belefér. Kicsit olyan, mint a Klub Rádió, azt szól mostanában így. Jó reggelt! Jó reggelt! Én a gyakorlatban megpróbáltam végig gondolni. Van négy gyerek, amely egy iszonyatos költség, és akkor veszünk egy három, vagy három gyerek, veszünk egy olyan autót, amilyen 10 millió forint körül van. Honnan, miből? A, tehát ezek olyan ígéretek, amik gyakorlatilag nem úgy megtarthatatlan, hanem nem lesz, aki igénybe vegye. Én azt gondolom. Vagy akinek ezt, aki igénybe tudja venni, mert tud venni egy 10 milliós autót, aznak nem kéne odaadni ezt a pénzt. Én ezt gondolom. Lehetséges, Ebbe, ebben a formában nem gondoltam bele, én inkább azt, azt gondoltam, de azt már egyszer elmondtam, hogy értékelésnek egyik területen sok magának az évértékelésnek, tehát a többi, tehát a, a demográfiai rész leszámítva én kevésnek találom, de miután önök itt kuricának ennek a, a történetnek ezen a részén, én ebben önöket nem akarom befolyásolni, nagyjából még két és fél perc van hátra ebből a blogból. Figyelek ha van mire. 061 -9 -9 és egy hat egy nem lesz, érőlebogyolítások egy fejancsi csütörtökön este pedig nagyon messzire jött ember lesz, fél nyolctól Bakás Filipov önök meg én, akváriumklub volt lakál. Van még bárki, aki szeretné hallatni a hangját? Elindítják a nagycsaládosok autóvásárlási programját legalább három gyermeknél a legalább hét személyes új autóvásárlásához két és fél millió forint nem térítendő támogatást adnak autóvásárlásra, hogy ez új autó vagy nem új autó, itt nem írják valószínűleg van jelentőség, és nem négy gyerek, hanem három gyerek, tehát azért tényleg ha, ha már erhez a részéhez ragaszkodnak a beszédnek, akkor ott legyünk tételesen pontosak. Egy perc múlva lesz fél nyolc 061 48, 9, 099, 9, és 0636771161. 3677 1161 Jó reggat! Jó reggat! Jó Csak a kocsi árakhoz. Egy olyan a hétteméhez Dacia Logi, 3 millió forint akciósan három év garantiával. Ez valahogy a támogatás, ez nem is hangzik arra szükség. De az hét személyes? Hét személyes, és egészen nagy. Van egy kisebb és nagyszerű, egy kombi, ami hét személyes, a szűkebb. ez egy nagy, egyterű, egészen magas kocsi. Uh -huh. Hát ennyit tudok mondani. És, tehát és egy... új autó. Igen, nem fűzök hozzá. Nagyon szívesen. Köszönöm az információt. Szerintem nekem már nem lesz három gyerekem, vagyis ha lesz, akkor ezt a mondatot most nem fejezem be. De nem lesz. Bár általán sosem mondasz, hogy soha. Örökbefogadásnál is így van ez? 061 489 és 06 3677 először. 061 0999 és 06 3677 másodszor. És 061-489-0999 és 06 Senki többet? Ön még. Figyelek. Öregád a középiskolások nyelvtanulásával kapcsolatban, hogy esetleg azt meg lehetett volna tenni, hogy előbb megreformálják, és utána vezetik be nekik a kötelező nyelvvizsgálatos eljölteléhez? Még az is lehet, hogy a kettő összefügg, de szerintem... Igen, hát, csak kötelező már jövőre. Hát, hogy mi a dátum? Lehet, hogy ez már jövőre így van. Igen. Ha végül is egy ilyen két hét nagyon sokat tud lendíteni, most egyre örüljünk ennek, és aztán a további részében meg pedig bízunk, hogy az is bekövetkezik. Igen, meglátjunk. Kevesebb fanyalgást a hangjában. Ez jó indulatú megjegyzés volt. Akkor, hát nem mondom, hogy megyek tovább, de úgy gondoltam, hogy azt nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy erről ne ejtsek szót. A mai reggelem. Van itt egy 15 évre, közel 15 évre visszanéző évértékelő, engedjék meg, hogy felolvassam. Aztán várnám telefonjaikat. Az igazság az, hogy ígéretet tettem valakinek, most ez legyen közömbös, hogy ezt az összeállítást valakinek odaadom, annak érdekében, hogy láthassák azt, hogy adott esetben a Kejfejjancsi közössége milyen érdeklődést mutat a téma iránt, tehát még azt sem mondom, hogy zsákba macskát árulnék, ha ez befolyásolja önöket a bemutatkozásnál, akkor nem mutatkozzanak be, nem olyan jellegű adatátviterről van szó, amitől önöknek tartaniuk kéne. Egyszerűen csak valaki kíváncsi arra, hogy a Budapest airport kapcsolatban, ha felolvasom Stellar domokos véleményét, akkor egyébként azzal milyen hallgatói véleményeket váltok ki. A téma nem új, legfeljebb ezzel a levélelem ismerkedtek még eddig meg. Ezt egyébként az úgynevezett erportál hozta 2019. február 7-én, tehát négy nappal ezelőtt a szerzője, pedig nem más, mint... Schneller Domonkos, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára, de még mielőtt azt gondolnák, hogy ő személyesen a megbízom tévednek, ő ezügyben nem fog megszólalni, és lehetséges, hogy senki nem fog megszólalni egyébként, <kül> <kül> mert hogy ez itt most nem a megszólalás, hanem a hozzászólóknak a meghallgatásának az ő időpontja. Olvasom ugyanúgy, mint a Isnerle Domokos is olvasta, innen a levél. Olvasom a Budapest Airpods Zrt. közleményét, és az elmúlt évek tükrében a repülőtéri állapotokat ismerve legalábbis érdekes látni a hangzatos vállalásokat. A papír mindent elbír, de az ígére egy dzsungel útvesztőiben bolyongva azért óhatatlan furcsa, az érett kádárkorra korra déjà érzés lesz újra az olvasón. Mert olyat láttuk már nem egyszer, hogy a piacra új szereplőként belépő titán, mint új seprű előadja és bejelenti a nagy terveket. Betítés fest bemutatja a referenciáit, hogy milyen szakszerűen üzemeltet Hamburgban, Aténben és máshol, és meggyőzi a kuncsaftot, ha lehetőséget kap, hogy ugyanez, sőt még jobb munkát fog itt is elvégezni. Lesz tisztaság, kényelem, minőség, az építészeti karakterről fog cikkezni a világ építészeti sajtója, a wallpaper vagy a dezin. A, a biztonsági kerítés kolbázból lesz cserébe, viszont nem lesz zsufoltságkossz, és nem lopják ki a laptop töltőt, a bőrönből a mellékhelysége pedig alap, hogy mindig működnek. Közben csak itt állítom be a zenét mert a piacgazdaság logikája már csak ilyen rendjén is van, ha egy üzemeltető elsőre ígéretekkel akar kitűnni a versenytársak közül. Ilyenkor aztán az egyszerű döntéshozó városvezető állampolgár netán utas, rákeres a hivatkozott referencialistára, majd megnyugodva dől hátra és vár, kíváncsiam. De az már de az milyen már, amikor közel 15 év bizonyítási lehetőség után egy üzemeltető cég hirtel rádöbben, hogyan is kell a melékhelyiséget takarítani, az mi is lenne a dolga valójában, majd pedig nagyévű kampányjal ötlet cunamival kezd házalni, hogy már pedig mostantól leszámít minden, tiszta WC és egyáltalán, sőt, minden is... Tisztaság, csapratett repülőgépe, kultúrát és gyors beléptetés, vagyonbiztonság, új utasmóló, kárugó, biztonságos parkolás és még egy vadi új terminált is kapunk. Higgyük el, hiszen. De miért is? És itt azért előbújik a kis ördög az olvasóban, vagy legalábbis Schneller domonkosban, Mert mit kezdjünk azzal, ha egy olyan társaság, olyan menedzsment ígéreteit, színes terveit, hivatkozásait, fogadkozásait olvassuk, aminek közel 15 éve lett volna arra, hogy bizonyítson. Egy olyan üzemeltető, amely másodfurcsa módon tudja, hogy mi a dolga, és azt milyen szivonalon kell, kellene elvégeznie. Furcsa érzés Aténban járni a repülőtéren, vagy Hamburgban, esetleg Düsseldorfban, vagy bármely más olyan repülőtéren, amely üzemeltetésében részt ugyanez a társaság, és mégis van papír, Törlő a mosdóban, sőt, még mosdó is van. A képedig pedig egy, sajnos nem illusztrációt, pedig egy WC-t látnak, július 19-én egy, 2, 3, 4, 5 piszárt, amely mind az öt be van bugyolálva, amely azt mutatja, hogy nem működik. Mert hogy ebből könnyen juthat arra a következtetésre az egyszerű ember, hogy mi magyarok, mintha kevésbé lennénk fontosak, mintha a kétsebességes két Európa leállósávjában vesztegelnénk. Nekünk nem jár építészeti minőség, nem jár tiszta WC és benne szappan, papír, tisztaság, nekünk bádog, város, Karámjár folyamatos és bosszantó zsúfoltság mindenütt nekünk babakocsival vagy csalgókkal is csak a lépcsőzés jár a karámig vagy a karámtól a kijáratig, selízt sem mozgó lépcső, ahogy bárhol Európában. Nekünk kerőzingőzés várakozás a napon, napon, és tumultus jár, meg kiabálás az jár. Hallottunk már olyat máskor is, persze, hogy nekünk minőségben kevesebb iselék. Érdekes érzés leszállni az Arlanda repülőtéren Stokholmban, ahol rögtön az érkezésnél híres svéd művészek sportolók nemzeti büszkége fogai az udalátogatót. Mások mellett Björn Borg, Ingmar Bergman, Sarah Schörström, és az abba tekint ránk mosolyogva a falról óriás plakát méretben. Welcome to my hometown. Istenhoz a Svédországban üzenik. Mi ilyenek vagyunk, rájuk vagyunk, büszkék. Hazatérve aztán helyreáll a világ reggel ráadják hol is a helyünk. A gép jó száz méterre áll meg a termináltól. Öreg kerozényszagú büszön zötyögünk, mint a heringek, a dilatációs hézagok ütemére legalább nem az esőben sétálunk a géptől a fedett karáig. Végül is, aminek a végén évek óta egy kerengő és egy lépcső fogad, ahol lényegében minden utas emelgeti a gurulós bőröngyét. Évi 80 milliárdos bevétel mellett tényleg pont arra nem jut pénz, hogy itt egy rendes bejárat és egy rámpa legyen. Ha eddig nem érdekelt ezt a, ez a repteret, majd épp most fogja. Belépve aztán a hírhes svéd nacionalizmus után végre a hazai józanság fogad puritanizmus, takarékossága, merjünk kicsik lenni, csendje nem üdvözöl Puskás Albert, nem köszönt Bartó Béla, Szent Györgyi, kertészimre, cserébe viszont a dolgokat nem tudjuk elvégezni, mert a WC le van zárva. A terminál előtt vagy a kilátóteraszon hetek óta gyűlik a szemét a földön csiktenger, ez itt kérem Európa közepe, a vén kontinens szíve elvégre valahol itt dobog, na. A cégbírósági adatok ezzel szemben igenis megdobogtatják a szívünket. Hiszen valamiben mégiscsak az első között van a Budapest Airport Európában, méghozzá nem is akármiben. Nálunk üzemel a kontinens egyik legjövedelmezőbb repülőtere. Nagy dolog ám ez. Az átbevétel közel felét teszi ki az üzemi profit, azaz itt költenek a bevételekből legkevesebbet munkabérekre, csomagátvizsgáló berendezésre, fluoroszepre, bármire, és persze nem utolsó sorban az utolsó kényelmét szolgáló fejlesztésekre. Hiába no, Híresen takarékos nemzet a miénk, itt is ilyenkor jó igazán magyarnak lenni. Nekünk megmarad a sajtóközlemény, holnaptól zöld lesz a fű, nektek is kedves magyarok. És mindez nem ígéret, ez már tényleg a bizonyíték maga. A szerző, Snellrel Domonkos, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára. 061-489-0999- és 0630 677 1161. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Itt vagyok! Mátyási György van a vonalban, figyelek! Szervusz! Eee, miről szeretnél hallani? Azt, amit leírtam? Eee, részint, amiről leírtál, részint pedig arról, hogy milyenek a Budapest airport való tapasztalataid, és azt is mond meg, hogy honnan nézed. Eee, hát most egyébként az élet pont úgy hozta, hogy most ebben a pillanatban jöttem ki a reptérről, az indulási oldalról, mert egy utast hoztam ki. Hát ha balra letekintek, akkor ott lent egy offroad partira, vagy offroad versenyre alkalmas terület van. Ugye ez annak idején a prémium, ez a, a terminál parkoló volt, ahol ott középen lehetett áldogálni, ott onnan fölmentek az utasokért, akik oda Ez egy aránylag idézőjel, de aránylag olcsó parkoló volt. Majd ezt valamikor október vége felé lezárták, mert előtte bejelentették, hogy, hogy ott majd egy szép parkolóház fog épülni. Nem is tudom, hát pont akkor, hogyha valaki majd jön egyszer a reptér felé, akkor pont a repteret nem fogja látni, tehát a, terminál, a kettes terminálból semmi nem fog látszani, mert előtte ott lesz egy nagy épület, ami parkolóház. Na most ott azt lezárták, szépen fölszették az aszfaltot, elkezdődtek a földmunkák, aztán egyszer csak, mikor? Decemberben bejelentették, hogy a kormányhivatal leállította az építkezést. Azóta ott semmi nem történik. Annyi történik, hogy a szerencsétlen őr, aki a volt parkoló bejáratnál van, az kb. percenként mondja el az odatévett autósoknak, hogy hát azt a parkolót azt lezárták. Tehát ezt láttam körülbelül most, amikor kijöttem a a, a termináról, és szerintem az, hogy, hogy mennyire működik jól, az, vagy mennyire működik rosszul a, a reptér, aznak azért a nagy részét a bent lévő dolgokat, azt leírta a szolárdomonkos, Viszont, hogyha csak annyit mondok, hogy januárban az egyik hétvégén azért elég nagy hó volt itt Budapesten, a gyorsforgalmi út, négyes gyönyörűen le volt takarítva, és az érdekes az volt, hogy a Sorompó előtt, tehát a kettő, kettes terminál előtt, a sorompó előtt le volt akarítva a hó, a sorompó után le volt akarítva az út, egyetlen egy helyen nem volt, a két sorompó között, ahol, ahol az érkezési és az indulási oldalra néha-néha úgy betévednek a autók és járkálnak arra emberek, hát mondjuk ez volt szombaton reggel, hát vasárnap olyan volt az út, mint a jégpálya. Valamit akarsz -e mondani a gyorsforgalmi útról, ami oda vezet? A, a gyorsforgalmi út, hát most jelen pillanatban éppen próbálok befelé vergődni, nem lesz egy egyszerű történet, mert a szukásos dugó van. Ugye itt uh, már uh, én mindig azt szoktam mondani az utasaimnak, amikor uh, felveszem őket a, a reptéren, hogy, uh, hogy hát uh, ez még nem a szép Budapest, ez egy másik Budapest, meg még annak idején, még rádiós koromban egyszer Megkeresett egy, egy sokcsillagos szállodának a vezetője, hogy hozzunk ide az autó bemutatókat. Ugye ezek egy elég nagy dolgok, amikor nem tudom, én, jön egy új típus, és akkor azt bemutatják valami egzotikus helyen. És ott akadt meg az egészben a történet, hogy nem találtunk olyan utat, ahol kátyumentesen, zöggyölődésmentesen, kultúráltan be lehetne jutni a városba. Ezek közé tartozott, ugye, meg tartozik jelen pillanatban is a gyorsforgalmi út. Ott ez kb. négy évente minden választás előtt szóba kerül, hogy kiszélesítik. Na most én nekem az az érzésem ezzel kapcsolatban, ha megcsinálnák kétszer sávossal a gyorsforgalmi utat, a következő lenne ugyanaz, mint ami annak idején az M0-as déli szakaszán volt, amikor nem volt még elválasztva a kétszer sáv illetve most már három, ezekkel a barami nagy betonelemekkel. Tehát átmentek a, a szembelévő sávba, Szinte hetente volt ott halálos baleset, kb. ugyanez lenne a gyorsforgalmi is. Tehát jó lenne, ha kétszer két sáv lenne, bár szerintem akkor is dugó lenne, de ez a kétszer egy sáv, ez még ez, ez, a, ez a határeset. Nagyon szépen köszönöm, további jó reggel, Gyuri. Én köszönöm, fia. Jó reggelt! Jó reggelt, Vágnáti hát, nem, nem tudom fura hallgatni egy ilyen írást. Hát, szerintem a Budapest airport helyzetét egy ilyen csomagban kell kezelni. Szerintem ez a Budapest főváros meg a magyar politika, most a, a gyereke, tehát az odajutása, a külleme, a kapacitása, végemben minden egyes eleme rossz ennek a, ennek a repülőtének. Nem a WC a legnagyobb probléma a Budapest airporton, tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy én a járó vagyok, hetente többször, tehát itt az állapotok nem rosszabbak, mint Varsóban, vagy Düsseldorban, vagy Athénban, hogy vadonatúj reptereket, vagy viszonylag új repteret összehasonlít a Budapest-elportban, mint például az Atenit vagy az Arlandát, amelyik folyamatosan épül, az egy, az egy elég álságos dolog, hogy miért nem sikerült kapacitást telepíteni ide. Az összes utasforgalmi tér kicsi, az összes, az összes kapacitása kicsi ennek a repülőtérnek, ráadásul keverve van egy ilyen fapados, meg normál forgalom, ami hát elég kevés repülőtéren zajlik ilyen módon. A fapados forgalom egyébként, meg szerintem az európai reptereken nem sokkal jobbak, mint a Budapest Airporton. Igen, ilyen folyosó rendszer nem nagyon van, de azért Berlin Tegel, vagy a, a római Ciampino a szolgáltatásaiban nem úja fel a Budapest Airportot. Tehát, hogy miért hagyták ezt ilyen módon a magyar állam, Budapest vezetése, a Budapest Airport, Ilyen szinten lezülleni és nem fejleszteni, hát ezt a jó isten tudja megmondani, de szerintem tehát tényleg így mi, minden egyes eleme, ami repülőként, térként kéne, hogy funkcionáltassa ezt a létesítményt, a odajutása, a kapacitása, a, a, a fapados forgalom terelése mind rossz. Az meg, hogy most a kormányhivatalot vissza van egy építési engedélyt, és úgy néz ki, a repülőtér előterel, mint a bombákat dobtak volna le, és nem is tudom, hogy van-e rá valamiféle remény, hogy ez egy év alatt eltűnjön onnan, és készüljen egy épület, hát az aztán meg tényleg felháborító. És, hát az, és az út, ami oda vezet? Hát borzalom, hát én 18. kerületi lakos vagyok, nekem ez, nekem ez egy olyan fájópontom, hogy 30 éve ez a repülőtéri út nem tud fejlődni. Tehát, hogy miért bevezették a és be is fogják vezetni a, a négyes útnak, ami autópályával vagy autóúttá fejlődik, a forgalmát be fogják vezetni erre az útszakaszra, ahol most reggel gyakorlatilag a, a reptérnél kezdődik a befelé menő forgalmak a torlódása. Hogy ebből mi lesz, és hogy ez miért nem szúrja valakinek a szemét, hát el nem tudom képzelni. El nem tudom képzelni. Köszönöm szépen. Szia. Kösz az első két telefonáló megvolt, most önök jöhetnek, vagy önök jönnek, ha akarnak, 061-489-0999 és 06 30 Figyelek, ha van mire. aki látta azt a Liszt-Ferenc szobrot, ami azért van oda elhelyezve, hogy tudjuk, hogy kiről van elnevezve a repülőtér? Jó reggelt! Jó reggelt! szeretnék szólni, de egy kicsit visszautalnék M. Önök óra. Most kivétes aztán nem nagyon sok szó esett a, a sportról, pedig jövőre labdarúgó Európa-bajnokságot meccset rendezünk, Hát hogy hogy fognak onnan Ferihegyről, ebből a logisztikával, erről nem nagyon hallottam. Köszönöm szépen. Bárki más? Azt a szobrot, vagy bármi mást. Aki azt gondol, hogy a két évértékelés szándékosan helyezkedett el itt a rádió műsoromban egymás mellett, az más rosszra is képes. 06148909999 és 0636771161, 11 perccel 8 óra előtt. Jó reggelt! Örökel kívánok! Én ritkán repülök, de a családom viszonylag sűrűn, nekem több gyerekem külföldön él, úgyhogy jövünk-megyünk. Nekem a nagy gondom a reptérrel, mint, mint szállítónak az az, hogy a parkolás az, az vagy horror drága, vagy lehetetlen. Nem véletlen, hogy ott a bevásárló központ környékén meg a Selkútnál tömegek állnak és várnak arra, hogy a rokon szóljon, hogy ki jött, lehet menni érte. A másik viszont már az utazóknak szokott probléma lenni, hogy olyan időszakokban, amikor sok fapados indul egyszerre, akkor olyan tumultózus engezetek vannak a becsekkolásnál, hogy, hogy nem lehet elég korán ott lenni, hogy, hogy az ember biztos legyen, hogy nem kés le a gépét, és ugyanez utána a biztonsági kapuknál is egy elég szűk kereszt akad ez a tömeg. Hát van mit bővíteni, miköz, mert jól látszik, hogy az igény az, Jelentősen előbbre tart, mint ahol a, a kapacitás legalábbis az én megítélésem szerint. A kivezető út, hát igen arról órákat lehetne mesélni, hogy a, egy retro utazás ha azon az ember végig megy. Köszönöm szépen. 061 és 0367716 06 egy. látja a budapesti Reptér állapotát a miniszterelnökség helyettes államtitkára snelletdomonkos Hu 2019. február 7-én és így látják önök a budapesti reptéri állapotát nem bemutatkozni nem kell 2019. február 11-én 7 óra 51 perc után 061 099 és 06 Figyelek a van mire Megint az gombot nyomtam, meg ez ma nagyon megy nekem. De ilyen határozottan tudom megnyomni. Most a meg a hármasra a Magical Mystery tour szerettem volna, de a CD-re játszó ezt adja. Ezt kell szeretni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, a reptérrel kapcsolat mondanék valamit. Nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy rá akarják srófolni erre a tulajdonosra, vagy üzemeltetőre uh -huh. azt az egész szóra. Pedig megmondom őszintén, hogy azért... A, a kormány is nagyon felelősebb áldük a reptéren, biztos, hogy dolgozhatnának jobban is. De mire gondol ugye? hogy az ez, ezt eladták, tehát az a kérdés, hogy ő mennyibe, mennyire van tisztában, de felvilágosítást tőlem ne várjon, tehát nem illesz, aki felvilágosítja, hogy ott egyébként a tulajdonbiszonyok alapján kinek mi lenne a kötelesség? Azt nem tudom, viszont azt tudom, hogy mikor ez az ügylet megtörtént, utána állt a malév, és kungott az ürességtől évekig ez a létesítmény az elmúlt, hát meg nem mondom őszintén, de olyan három-négy évben viszont végtelen zsúfolt lett. Ez nyilván annak köszönhető, hogy, hogy Budapest egy olyan destinációval lépett elő, aminek következtében rohadt sokan járnak. Önnek ebben tökéletesen Éppen. igaza van, de itt most az egyes tételek azok hogyan bizonyulnak egymáshoz, mert ön egyébként összefüggést lát abban, hogy a Budapest Airport az külföldi tulajdonba került és megszűnt a malév, vagy pedig ezt milyen relációban lássam? Abban az értelemben, hogy amikor kongotta az egész az üreségtől, akkor szerintem nem volt ez olyan aranytúrást a úgy mint, mint jelen pillanatban. Tehát akkor nem biztos, hogy kellett volna mindenkinek most, hogy hozzá a bevételeket. Most úgy látszik, hogy ki mint ahogy mások is korábban. Ez, ez egy ilyen akár rossz is tűnő lehet a részemről. Tudom A másik pedig, hogy, hogy én is azzal az úrral, aki betelefonált, elértek egyet, hogy soka, viszonylag sokat repülök, és magába a kisolgált minőségébe, én nem gondolnám, hogy ez egy olyan nagyon lepusztult uh, létesítmény lenne, hogy az elmúlt két-három évben nagyon megszaporodott a, a, a repülő nép, és ebből kifolyólag nyilván egy adott méretre tervezett, vagy egy adott uh, keresztméretre tervezett uh, repülőt. Én nem biztos, hogy minden esetben ki tudja ez, ezt a forgalmat szolgálni. Tehát egy reggeli vagy egy esti nem tudom, hogy mondjam, csúcsidőszakot, azért igen nehéz kivárni például a csomagok terén. Megér. Jó, hadd kérdezzek valamit, anélkül, hogy ön egyébként a szórakozását tekintve mennyire járatos vagy, mennyire benfentes a romkocs van egyetben számúra, maga az a rész, ami a Fapadosokkal van összefüggésben, és ami Budapest 7. kerületében, vagy 6. kerületében, vagy 8. kerületében a romkocsmákkal kapcsolatos, az valahogy összefügg, mert ha bár az egyiket azért látogatják kifejezetten, mert annak olyan a külleme, a másik pedig attól válik ilyenné, mert hogy egyébként arra a színvonalra nivellál, amilyen színvonalon feltételezi, hogy az ottani utazóközönség még elviseli a szolgáltatásokat. Tehát a párhuzam nem tökéletes, de valamilyen módon mégis egymás mellé helyezem ezeket. Most már, az az kérdés, most már csak az a kérdés, hogy Budapestről most csak az a kérdés, hogy Budapestről az-e a jó, hogy a romkocsmák jutnak az embere szébe, illetőleg a Liszt-Ferenc repülőtérről, vagy a Ferihegyi repülőtérről pedig az a csarnok, ahol egyébként a fapadosok vannak, amely küllémét minőségét és látványát tekintve is más, egészen más, mint a nem fapados terminal. De annyit de, de... A ronkocsmákkal nem hozzám összefüggésben szerintem nagyon, nagyon felülnézetből van, hogyha kvázi Budapest általános állapotához hasonlítsuk a repteret, habár lehetséges, hogy van ennek alapja, és még egyszer mondom, nem tisztem védeni a, a tulajdonos a, a reptérnek. Tehát nem is akarom, mert e, amikor utazom, nem érzem jól magam, én is se, főleg amikor a pont a zsúfolt időszakban e, érkezek vagy indulok, Ettől függetlenül mondom, hogy, hogy volt olyan időszak, én nem tudom, 5-6 évvel ezelőtt tuti, hogy kongott az ürességtől az a nagy. Ezt részlet értem. Oké, okay, nagyon illetve, illetve azt tudnám, nem, tehát a, a, a, inkább az hoznám össze, hogy hogy lehet bejutni, hogy lehet kijutni a reptéről. Tehát ez, ez, ez sokkal, sokkal, hogy mondjam, idegesítőbb történet, mint a romkocsma maga. Az meg, hogy milyen uh, turistákat vonz a város, és ezt mikor fogja tudni uh, levetködni magáról, ezt ez szintén nem, nem tudom, hogy ez, ez. tehát ez egy, ez egy nagy folyamat, azt hiszem, volt ugyanilyen helyzetben, Prága, meg Krakó, nem tudom igazából ezen a szinten összehasonlítani a nincsenek ilyen információim, Nagyon vagy a Nagyon szépen Köszönöm. és 0 egy egy telefon még bele a hírekig. Jó reggelt. Öreget, holra én Úgy gondolom, hogy az az írás, amit szorolvasta a reptéről, ez a Budapest Airport államosításának az első lépcsőfoka, odavezető útnak az első lépései, úgy gondolom. Vagy megzsarolják őket, hogy vagy mindent úgy csinálnak, ahogy kell, vagy pedig... Hát, hát ha, ha valami, megperés. akkor szerintem inkább az utóbbi, mert hogy egyébként ennek a megvásárlása az valami irdatlan összeg. van egy pénz sok. Hát egy pénz eső volt tegnap, hát, az látom. Én ezt értem, de hát ez egy 100 milliárdos tétel minimum, hogy az egyébként belefére ebbe, azt nem tudom. Amikor mondtad még egy mondatot, hogy az ATV nem közvetítette, én néha átkapcsoltam egy szóval az ATV-ről, hogy van, és ott ilyen ilyen égszer, uh, akármi volt, biztos ismered ezeket a műsorokat, hogy mindig licitáltak rá, rá, rá, és mondom tisztelően, hogy közvetítették volna, csak éppen nem a miniszterelnökú beszédét, hanem az égszereket mondtak mindig, hogy olcsó, olcsóbb, olcsó. hogy érdekes volt. Hát ez van, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy államosítás kezdetes lesz. Na, meglátjuk. Önök Horváth Péter megérzését hallották, és még egy telefon belefér nyolc óráig. Aztán folytatjuk addig, amíg van érdeklődés, csak azért, hogy a lesz legyen, nem nyújtom. 0614890999 és 0636771161. Így látja a budapesti reptér állapotát a miniszterelnökség helyettes államtitkára Így látja a budapesti reptér állapotát a Kejfejenssi hallgatója ma, 2019. február 11-én, hétfőn, pontosan 8 órakor. Egy telefon még belefért. the USS Hát aki óhajt még telefonálni, az várja be a híreket, és majd utána kerüljön elő a 0614890999 vagy a 06367116-os 6771161-es telefonszámon, mert hogy most jönnek a 8 órás hírek 8 óra után egy perccel. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Minden bíróhoz eljuttatott írásban vissza visszahandó tünde, az ő tevékenységét kritizáló országos bírói tanácsnak írja hvg.hu. Az OBT egyebek mellett azt állította, hogy Handó több esetben figyelmen kívül hagyta a törvényességi jelzéseket, továbbá a sarkalatos törvényekben előírt egyes kötelezettségeinek nem tette leget. Handó szerint viszont éppen az Országos Bírói Tanács működik törvénytelenül. Azt is írta, hogy az OBT tagjai írományukban valótlanságokat állítanak, illetve valós tényeket hamis színben tüntetnek fel. Folyamatában immár tizedik hete tartottak újra tömegtüntetés, szombaton Belgrádban Alexander Vucic szerbelnök lemondását követelve írja az MTI. Több ezren vonultak az utcákra azzal vádolva az elnököt, hogy autokratikus eszközökkel irányítja az országot, megfojtva a szabad sajtót és a demokráciát a balkáni országban vidéki nagyvárosokban is voltak megmozdulások. A tüntetések mögött egy olyan ellenzéki szövetség áll, amelynek soraiban baloldali és jobboldali pártok egyaránt megtalálhatóak. Bucsics közben ellenkampányba fogott és a szerbek jövője mottóval az országot járja, hogy személyesen hirdessek kormánya eredményeit és hogy meghallgassa az emberek véleményét. Soha ennyi elnökjelöltet nem regisztrált még az Ukrán Központi Választási Bizottság. Tájékoztatásuk szerint a március 31 i választáson a szavazólap 44 nevet fog tartalmazni. Kétszer ennyien akartak indulni, de 47-en nem tudták lerakni a 25 millió forintnak megfelelő letétet. Persze az is érdekes, hogy a regisztrált 44 jelölt közül 43 vagyonnyilatkozatában talált valamilyen pótolandó hiányosságot a korrupció elleni küzdelemben illetékes állami ügyészség. Két jelöltnek pedig szinte teljesen ugyanaz a neve. A közvélemény kutatások szerint a Vlodomír Zelenszky humorista, színész mögött a második legnépszerűbb, Julia Tymoshenko kapott váratlan kihívót, Méghozzá Juri Kimoshenko. Így látja a budapesti reptil állapotát a miniszterelnökség helyettes államtitkára szerző rportál.hu 2019. február 7-én felolvastam, amit Schneller Domonkos írt. És ezt követően pedig az önök véleményére voltam, és vagyok is kíváncsi 06149 099 99 és 063677161. Jó reggelt kívánok, ugye a van vonalban. Jó reggelt kívánok. Hát önt közelről érinti mindaz, ami a repülőteret illeti. Van, aki is Neller domonkos írásában a leendő államosítást látja. Van, aki összefüggésbe hozza azzal, hogy a kormányzat valamiféle nyomást akar gyakorolni a Budapest airportára, amit még a Gyurcsány kormány adott el, talán, vagy a megyes ezt nekem tudnom kéne, melyik adta Gyurcsány. A Gyurcsány 2000, 2005. novemberében. E, és hát valaki ugye arról beszélt forintés. teljes joggal, hogy amikor Kongot az ürességtől a malév megszűnése után, akkor hasonló írások nem tudtak volna megszületni. Önnek milyen öröm és szomorúság forrás egy illetőleg a Liszt-Ferenc repülőtér. Én azt gondolom, hogy azért azt le kell szögezni, hogy egyrészt a 18. kerület számára maga a repülőtér, és a régi iparral kapcsolatos összes bevételi forrás és lehetőség egy óriási e, kitörési lehetőség a környező kertvárosi kerületekhez képest. És egyébként a, a repülőtérrel e, De ha már jel -jel itt tartunk, jel -jel akkor a... nagyon sokszor beszéltünk mi erről, de ugye ön nekem stratégiai partnerem. Ugye én azt jól feltételezem, hogy ebben a formában önnek a Budapest Airport nem stratégiai partnere, mert hogy egyébként, hogy ön szerződik velem, vagy sem, illetőleg a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, az az ön döntése, viszont a Budapest Airport, hogy az a 18. keletben is van az adottság, ugye ezt jól érzékelem. Ez azt kérdezem egyébként, hogy ami az együttműködést illetés, abban, amiben önnek egy fontos forrás, abban egyébként ön Anélkül, hogy akarná, de magára tudná haragítani a Budapest Airportot abból adódóan, hogy a tevékenységét olyan módon kritizálja, vagy nem úgy működik vele együtt, ahogy azt egyébként a Budapest Airport ferde szemmel nézni, anélkül, hogy egyébként a Budapest Airport nem természetes személy? Egyszer, hogy mondjam, ez egy, ez egy kölcsönös együttműködésen alapul, és egy önkormányzat, amelyiknek bizonyos kérdésekben hatósági jogköre van, Bizonyos kérdésekben adó megállapítási és kirovási jogköre van. Egy ilyen e, szervezet az tud e, olyan lépéseket hozni, ami a repülőtér számára kellemetlen. Miközben egyébként a repülőtér ugyanúgy viszont tud egy kerület számára kellemetlen döntéseket hozni. E, a jogszabályokat csak betű szerint tartja meg, annak e, tulajdonképpen jogalkotói szándékát figyelembe nem véve, és ezáltal a környéken nagyon kellemetlen helyzetet. Eh, okozva még nagyobb externáliákat terhelve a lakókörnyezetre, amelyik közvetlenül a mellett mellettél. Tehát azért azt gondolom, hogy eh, ha arról van szó, hogy eh, hány eh, habostortát dobunk egymás arcával, szerintem eh, a végén eh, egész komoly eh, cukrászüzemeket tudnák munkával ellátni, hogyha így akarnánk egymásnak borsot törni az óra alá, hogy, eh, hogy eh, a másiknak mindig rosszabbat és rosszabbat teszünk. Én azt gondolom, én azt gondolom, hogy eh, hogy mi, tehát a 18. kerület és a repülőtér együttműködése van ítélve. Tehát egyik sem tud a másik nélkül megrenni, és egyik sem tud a másik nélkül. Igazából olyan fejlődést, fejlesztést bemutatni, ami egyébként a saját tulajdonos, nyilván eredetűt a, a pénzügyi befektetők, a kerületnek, meg a lakók számára eredmény. A lakók számára való eredményfelmutatás az, ami igazából az az eredmény, amiről itt ilyen formában beszélnünk kell, vagy amire itt ilyen formában gondolnunk kell. Azért az igazság az egyetlen egy dolog hozzá tartozik, hogy miután mi beszélgettünk, engem pénteken, megkeresett az államtitkárság, illetve ö, ma írásban is ö, kaptam ö, államtitkár úrtól egy levelet, amelyben ö, felkértek ö, engem arra, hogy ö, az a munkacsoport, ami a repülőtér és a kormány közötti fejlesztésekkel foglalkozik, és ö, mostanában fog felállni a napokon belülben ebben felkértek engem, hogy vegyek részt és legyek tagja ennek a fejlesztési csoportnak, és megkértek arra, hogy amit 2014-ben letettünk az asztal, egyébként abban a Liszt-Fernesz repülőtér is együttműködő partner volt. Ez az ERLET projekt végén megjelenő repülőtéri fejlesztési koncepció, amelyik egy Kasszarda modellnek a, a tulajdonképpeni adoptációja. Ezt tekintsük a fejlesztés alapjának, és kértek bennünket arra, hogy a a munkahanyagokat, amiből a 18. kerület és együttműködési partnerei ezt létrehozták, azokat a munka, az államtitkárság rendelkezésére bocsásuk. Ebből én azt a következtetést gondolom le, hogy itt elsősorban egy szakmai fejlesztési koncepcióról van szó, tehát hogyha itt a hallgatók bizonyos más dolgokat próbáltak kihallani belőle, szerintem az most, az most inkább csak a, a, hogy mondjam, a politikai vetvet szerinti gondolkodás mondjuk volt, nincsen a, nincsen a valóság mert ugye a valóság az, hogy? Mert szerintem a valóság az az, hogy egyfajta egy... Tehát én azt látom, hogy a repülőtér és a és az állam között volt hosszú ideig egyfajta, vagy van is tulajdonképpen egyfajta együttműködés. De ez az együttműködés, ez jelentős részben a járatfejlesztésekre koncentrálódott. Tehát arra, hogy az állam milyen módon tud együttműködni, elsősorban a nőgazdasági és külügyminisztérium, a repülőtér üzemeltetővel abban, hogy minél szélesebb járathálózat legyen, amelyik Budapestről, illetve Budapestre tudja az utasokat hozni, illetve vinni. Ezen felül magának a repülőtérnek, az utas terminálnak, a kiszolgáló blokkoknak, a vizes blokkoknak, a mórónak, az előtérnek, a parkolónak, a, az összes többinek a, a, a fejlesztéséről, én úgy gondolom, hogy nem voltak ilyen mértékű egyeztetések, vagy ilyen, ilyen súlyú együttműködések. És azt gondolom, hogy, hogy ma már, amikor a repülőtér pici hiá, 15 millió utast tud egy hónapban, vagy, bocsánat, egy évben eh, kiszolgálni, tehát 15 millió utasa van, és a, a növekedés szerintem továbbra is közel 10 os sőt lehet, hogy meghaladóan 10 os év per év, ez azt fogja jelenteni, hogy, hogy egyszerűen az az infrastruktúra, ami a repülőtéren rendelkezésre áll, ez már nem fogja tudni ezeket kiegész, kielégíteni, ezeket, a, ezeket az számokat és hogyha nem tudja kielégíteni, akkor mindenféleképpen muszáj, valamilyen együttműködést kialakítani, mert önmagában, mivel pénzügyi befektetőről van szó a repülőtér esetében, ő azokat a, a, az elemeket fogja előtérbe helyezni, aminek van egy viszonylag rövid távú megtérülése, mert tudjuk jól, hogy a repülőtérnek a pénzügyi befektetői, azok részben a szingapúri kormánynak az egyik befektetési alapja, részben pedig a kanadai nyugdíj, illetve egészségpénztár. Hát ők a megtérülést fogják, a minél rövidebb megtérülést fogják ö, nézni. Viszont egy nemzetközi repülőtér esetében az államnak muszáj valamilyen módon hosszabb távú stratégiákat is ö, kialakítani. Tehát én itt azt látom, hogy egyfajta ö, egymásra utaltság kezd kialakulni, mert, ö, mert Budapest nem fogja tudni azokat a turisztikai szerepeket, ö, Kellőképpen és nívóban ellátni, hogyha a repülőtér termináljain és annak közvetlen környezetében viszonylag rövid időn belül nem fognak jelentős változások bekövetkezni. Mert a minőségi utasok nem fogják választani ezt a destinációt, hogyha olyan körülmények között kell mondjuk egy bizniszgépről leszállniuk, hogy utána a földön húzva a bőröndöt kell a, a, a mondjuk a Útlevél ellenőrzési pontig eljutni. Lehetséges, hogy eh, rossz a eh, megközelítésem, de van különbség a kétféle zsarolási potenciálja között? Önkormányzat, repülőtér, eh, állam repülőtér között? Hát, egyrészt mi, mi, nem, mi, hogy mondjam, mi a repülőtérrel inkább együttműködéssel, mint sem, sem zsarolással eh, próbáljuk ezeket a dolgokat. Eh, eh, kétség hogy amikor engem polgármesteri választottak, akkor ez egy picit olyan helyzet volt, mint amikor, amikor ugye egy, egy új ember kerül be a, a, a söntéspult mögé a kocsmába, és akkor megpróbálják az elején lejátszani ki az erősebb. De hát nyilván minden kettően felmértük a repülőtér is, én is, hogy milyen erővel rendelkezünk, és aztán utána láttuk, hogy hol van az a... Az a, a, a Lehetőség, amitől kezdődik a mi együttműködés mind a két fél számára kedvező. És én azt gondolom, igen? hogy most is ez lesz. Én És én hogyha azt gondolom, nézzük hogy... azt a konkrétumot, ami egyébként a mi beszélgetéseinkben máskor is megjelenik, illetőleg a 14. eletben jelent még meg ugye itt a napközbeni vagy esti zajoknak a csökkentése, az mennyiben ennek a része, illetőleg, ha nem ennek a része, akkor úgyhagy része, akkor úgy, hogy van-e abban változás. Ugye van egy másik elem, a másik elem az ugye a reptéri földi zajok kérdése. A földi zajok tekintetében egyébként volna előrelépési szükségszerűség, ezt elsősorban a Gansz Terep, Gansz Kertes, egyébként zuglónak semmi között a 11. kerületnek, édes mindegy, tehát nagyobb az arra, hogyha elbőgi magát az állatkerben az oroszlán, mint hogyha. Hát a karácsony Gergely nem is egyetértem, egy az ott lakók, de csak szeretem volna jelezni, hogy ott is tudni. De, de nem az más típusú zaj, az más típusú zaj. Teljesen már. Tudom, neki, ezt tisztáztuk, de, de ők nem tesznek ezt... különbség. Ez pedig, ez, pedig, ez, pedig ez pedig az éjszakai üzemelésből adódó zajok. Tehát mondjuk, amikor már az agglomeráció felől mondjuk leszállt egy repülő, és az előtéren megáll, mondjuk egy teherszárító, vagy egy késésből fakadóan, Túlságosan hosszú, ideig, túlságosan hosszú ideig a levegőben tartózkodó gép és mondjuk kettő és három között áll be az előtérbe. Az az éjszakában gyakorlatilag a, a, a dél pesti részén a, a, a fővárosnak olyan zajhatásokat kellett, főleg amikor az alapzaja az éjszakai Budapesten sokkal alacsonyabb, amint bizony kellemetlenül érinti a környéken élőket, akár a 17 akár a 18. kerületben élőket. Most ezzel mindenféleképpen kellene valamit kezdeni. Tehát ez, ez, ezek az zajok, ez, tehát ezek még az asztalon vannak ezeknek a kérdéseknek a rendezése és megbeszélése. A le is a légi közlekedésből, a manőverből származó zajok, azok teljesen más tészta. Tehát az, az nem a repülőtérnek a felelőssége, vagy nem felelőssége, az a kontroll és inkluzíve a, a, a magyar államnak a, a felelőssége, amivel szemben az összes érintett polgármesternek most egységesen kell fellépni. Egyébként pont holnap lesz ezzel kapcsolatban főpolgármester úrnál egy, egy beszélgetés, ami előkészíti a miniszter való tárgyalását a fővárosnak. Na no, akkor erre csütörtökön -e majd visszatérünk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ugi atilát hallották, a 18. kelet polgármesterét. Az a kérdésében hogy ebben a narancsban van-e még bármi, ami kisavarható? Így látja a budapesti Reptér állapotát a miniszterelnökség helyettes államtitkára rportal.hu 2019. február 7-én felolvastam az írást, ez volt Schneller Domonkos. Ez követően pedig következett az így látja a budapesti Reptér állapotát a Kejfejácsi hallgatója 2019. február 11-én Reggel fél 8-tól egészen mostanai, most 8 óra 18 perc van. 0614890999 és 06367771161. Figyelnek abban mire? Try to see <Sessz> my way, though I have Ha nincs észrevétel, akkor ezt a fejezetet lezárom, hogy aztán vagy új fejezetet nyissak, vagy fogalmám sincs. 061 489 0999 és 0636771161. Így látja a budapesti reptír állapotát a miniszterelnökség helyettes államtitkára elhangzott egy levél, majd ezt követően telefonok hangzottak el, az így látja a budapesti reptír állapotát a kejfejelancsi hallgatója. 061489 és 063677161 Ha nem telefonálnak, akkor ezt a tésztát nem nyújtom tovább. Amennyire az elkövetkezendő másfél percunk nem érkezik ezzel kapcsolatos telefon. a pillanatban én úgy gondolom, hogy nincs további mondandó erről, és. Kés. még 80. van. és 03677 egy Jó reggelt. 08, 4, 8, 9, 99, és 06 36 hét egy hat egy. Mással szóra közöm. Azt kérdezem Horváth Pétertől, hogy hogyan sikerült a pénteki akciója. A gyilagot, is, is, is, itt vagyunk, légy a vendégünk, emlékünk, hogy elférjük, arra mentélünk, csinálj fel, Tessék, tessék, urak és lejányok, most kezdődik a ritmus Jó felejthetetlen produkció! Nyíreget. Kérlek szépen itt vagyok, ha kérdeztél, akkor elmondom, pénteken a színházban voltam a Hamleten és ugyan 150 szólólapot készítettem a a Veszfémi tartusnak a színlapjáról kimásolva, szép színesbe, durván olyan 120 darabot személyesen szétosztottam a büfébe. És a ruhatárnál és a maradék 25-26 darabot pedig kirakta ilyen párkányokra, mindavon egy ember nem volt, aki azt mondta volna, hogy fölháborodik és mit képzelek én. Sőt, még a színpadon, az első sorban volt egyem, a színpadon is föltettem kettő darabot, és a színészek, akik ugye a szerepüket mondták, azért nem szép dolog tőlem, hogy fölraktam eladást közben, de nem, úgy nem. oda néztek, hogy oda néztek, hogy hát azért ez egy nagyon jó dolog. Más, év, más év, szombaton lementem Veszprémbe, megnéztem az előadást, ugye hát ilyen színészek játszanak, mint Lukács Sándor, Gáspár Sándor, a két főszereplő, Kerekes Viktória, beszéltem Marton Lászlóval, elmondtam neki, hogy mit csináltam, és vagy még a plakátokat is kaptam, kb. 5 darabot, amit a már. Ki fogok rakni, mert én maximálisan mellette vagyok, és ezt az egész nyílt kampányt egy baromságnak tartom, és szégyelje magát mindenki, aki elkezdte. Mindenféle bizonyíték nélkül ezt csinálja a úgy Úgyhogy ez történt. Ami valami. valamit Akkor a Beksziházban azok a plakátok, vagy azok az A4-es izék, amiket de. kiosztottál, az, az az mi volt a célod? Az az volt a célom, hogy, hogy, hogy, hogy fölhívjam arra a figyelmet, hogy ez egy biztonság, amit csináltak Marton Lászlóval. Mi, mi, volt, mi, tárgyal... volt, mi volt azon az A4-es lapon? Az A4-es lapon az volt, hogy Westfény Fettőfi Színháztár tűz bemutató pont az nap, tehát február 8-án, és nagy betűkkel rendezte Marton László. Ez az, a az kíváncsi volt, hogy mi lesz a reakció, de mondom neked, széthoszkodtam, hogy személyesen kézbeadtam, mondom, kulturális ajánló ilyen címszóval, mint hogy ilyen röp, ö, ö, esti lapot árulnék csak pénz nélkül, és egy ember nem mondta azt, amikor hogy rátilantott, hogy mit képzelek én, és takarodjak onnan. Mindenki, mindenki toleránsan elfogadta, tehát ez az azt jelenti számomra, hogy akiknek én odattam, akik ott volt ez a száz ember, ez maximálisan egyetértett velem, mert És ő, mert hogyan viszonyult a az oda Martó László? Hát me megköszönte, megköszönte, hogy ott vagyok, Sőt, ezeket, amiket széptettem, csináltam is fotókat, hogy ott a párkányon ott vannak, a színpadon ott vannak, azokat kiszkenneltem, és oda is adtam neki a képeket, hogy nézze meg, és azt mondtam neki, hogy várom, hogy Zimányi Zsófianál is rendezzen, és mondta, hogy fog is a vagy. És egyébként nagyon jól néz ki, tehát amikor mondtad, amikor hírek voltak róla tavaly, hogy teljesen össze van törve, esküszonek, hogy 76 éves, és úgy nézett ki, mintha 56 lenne. Úgyhogy Köszönöm a... szépen. Balogh Gyula a Népszava munkatársa írt a Veszprémi tártűfről. Nem a mi feladatunk ítéletet hozni, ráadásul olyan ügyben, ahol nem is tudjuk, hogy pontosan mi történt, kezdte Oberfrank Pál a Petőfi színész igazgatója, amikor azt udakolta, hogy miért döntött úgy, hogy felkéri Martó Lászlóz rendezni az általa vezetett teátrumban. Nekem László az osztályfőnökön volt, ha úgy tetszik, a színházi apukám nehéz helyzetben az ember az apukájának kezet nyújt és segít. Az, hogy mit nevez Oberfrank nehéz helyzetnek, az nem derül ki az írásból. Martolászló kérdés önnek elmesélte, hogy mi is történt, valójában beszéltek-e erről. Válasz, évek óta készülünk arra, hogy eljön Veszprémbe rendezni. Nagy öröm, hogy ez végre megvalósult. Sokat beszélgettünk, elsősorban a szakmai dolgokról és a közös munkáról ítékezni. Én nem tudok és nem is akarok senkről, szakmai és emberleg is egy csodas, csodálatos időszak végéhez érünk a bemutatóhoz közeledve. Mint tapasztalhatják itt a kérdés, hogy Martolászló önnek elmesélte, hogy mi is történt, a válaszból egyáltalán nem derül ki az hogy mi történt, ugyanakkor az újságíró, ahogy később kiderül, miután hát egy ilyen kvázi megegyezés születik a riportalanyokkal, hogy inkább az előadásról beszélgetnek, semmint a múltról, a tudomásról veszi, hogy Oberfrank Pál egy olyan választ ad, eh, amelyben hát nem igazán érinti a kérdést. Az a kérdés, mert szerint nem kell mégis szembenézni egyszer a vétkeinkkel, az meg annyira általános, hogy nagyjából ennek megfelelő válasz is születik rá. A mostani döntésért értéket támadások válasz, hogy ne vannak, akik szerint nem volt helyes a döntésem, őket is tiszteletben tartom és elfogadom. A városvezetés rögtön elfogadta a döntését, én a polgármestertől kérdeztem, hogy ő mit szólna hozzá, ha felkérném Marton László, hogy Beszprinbe rendezzen, Er azt válaszolta, hogy eddig sem szólt be a szakmai munkába, most se teszik, ez egy központi jelentőségű elem, nem tudom, hogy akar -e erről bárki itt most telefonon ez egy ilyen coaching. Kérdés. A városvezetés rögtön elfogadta a döntését? Válasz. Én a polgármestertől kérdeztem, hogy ő mit szólna hozzá, ha felkérném Martól Lászlót, hogy Veszprémben rendezzen. Erre azt válaszolta, hogy eddig sem szólt bele a szakmai munkámba, most sem teszi. 0614890999 és egy. Nem várok sokat, mert nem akarom Önöket vizsgáztatni, csak kíváncsi vagyok, hogy mennyire jár egy slófra az agyunk. Nos, ha nem telefonálnak, akkor nem telefonálnak. Sajnálom. Ugye itt szól a kérdés, hogy a kérdése, népszava, még a múlt héten a városvezetés rögtön elfogadta -e a döntését, válasz. Én a polgármestertől kérdeztem, hogy ő mit szólna hozzá, ha felkérném Martó Lásztót, hogy veszprémben rendezzem pont. Erre azt válaszolta, hogy eddig sem szólt be a szakmai munkámba veszzi, most sem teszi. Magyarul Uberfrank Frank Pál valami olyas,miről érdeklődött a polgármesternél, amiről korábban sohasem érdeklődött. A kérdés az, hogy erre Önök egyébként hogyan tekintenek, egyéb iránt a polgármesternek, mint valószínű fenntartónak a véleményétől tette volna függővé Uber Frank Pál az ő döntését, illetőleg, hogy ez a kérdés önöket mennyire izgassa, látható módolója nagyon nem. Tovább folytatódik a beszélgetés, eljön a bemutatunkra, mert kíváncsian várja az előadást. Uber Frank Pál egyébként egy kisebb szerepben szerepel az előadásban, ő orgonsógora. Nyilatkozik egyéb iránt még Lukács Sándor, akit egyébként Eszenyi Enikő teljes mértékben elengedett, az az Eszenyi Enikő, aki egyébként a Vixin úgy járt el Marton Lászlóval, ahogy eljárt. Olvasom, hogy mit mondott Lukács Sándor. Jó reggelt! Küzdjön meg a telefonnal! Jó napot kívánok! A, a, az előzőre reagálva, én nem tudom, én ebben nem látok semmi kivetni valót. Végül is, ha úgy tekintjük, ő a fenntartóval egyet, tudta, hogy darásfészekbe nyúl, én nem látok abban semmi kivetni valót, hogy mielőtt belenyúlt a darásfészekbe, egyeztetett a fenntartójával, hogy neki erről mi a véleménye, sőt, még abba se, hogy a, ettől a véleménytől tette függővé, hogy ő később mit csinálsz. Én, én ezt normálisnak tekintem. És az is normálisnak tekint, hogy ez szerint Orber Frank Pál veszprém fenntart, eh, tartózkodása folyamán először csinált ilyet? Tehát eddig csak olyan darabot választott, ahol eszébe se jutott megkérdezni a polgármestertől, hogy neki erről egyébként mi a véleménye? Uh, én ebben azért nem mondanék vélemény, mert nem vagyok színházi ember. Sajnos itt, van, kerül... itt van, itt van. Igen? Azt mondja, hogy azt eddig sem szól bele a szakmai munkába, most se teszi magyarul. Ebből az derül ki, hogy ilyen beszélgetésre nem került korábban sor. Hát simán lehet, hogy eddig nem került rá sor, mert igen. De ez most abban egyetértünk, hogy ez darásvészek azért? Hát, az a kérdés, hogy színházpolitikailag, vagy pedig emberi jogilag? Hát ez egy nehéz kérdés, most hogyha ide elvezünk, én erre annyit hadd mondjak csak, hogy nekem ez kívülről nézve két kiskorú leánygyermek édesapjaként egyenlőre egy-egy, mert hogy egyik sem tett feljelentést. Ugye ezzel a Marton is fenyegetőzött nem tette meg, a hölgy, most elnézést nem tudom a nevét, ez szégyen teljes, de nem tudom, ő sem tett feljelentést, pedig tehetett volna, és ez szimbolikus dolog, simán elmehetett volna a bíróságra, azt mondhatta volna, hogy feljelentést tesz, legfeljebb a bíróság kimondta volna, hogy hát ezt már nem lehet bizonyítani, Elív teljesen lett volna az én szememben az optikája, ha nem csak a Facebookra kiáll, és mond valamit, hanem akkor már végigmegy az úton, és akkor elmegy, feljelent, megtesz mindent személy. Én azt kérdezem állam. Öntől, hogy önnek hány olyan haragosa van, akivel nem beszél, vagy ha lehetőség van, akkor kikerül az utcán, miközben azon probléma okán, ami kettőjük között feszül sohasem volt bírósági per. Hát van egy kettő, ha nem is haragos. Köszönöm szépen. Én a polgármestertől kérdeztem, hogy ő mit szólna hozzá, ha felkérném. Lukács Sándor következőket mondja. Azt mondja... Martonnal a ház életem során több jelentős produkcióban vettem részt, nagy szerepeket osztott rám, sok mindenért hálás vagyok érte Kétségtelen, hogy a közelmúltban lezárlott események nagyon megviselték őt. Az egészsége is megrendült, valóságos csoda, ilyen ragyogó szellemi kondícióban próbálta velünk végezt a másfél hónapot. Az, hogy Lukás Sándor egyébként megviselte mindaz, ami egyébként megviselte Marton Lászlót, arról itt nincsen szó. Jó volt látni, hogy a tanítványai, tanítványai mennyire kitartanak mellette, mennyire szeretik, többen lejöttek hozzá Pestről, érdeklődtek, nézték próbát, és a premierre sok tanítványa bejelentkezett. Kérdezi való Gyulai, gondolta -e arra, hogy támadások érik, mert elvállalta a felkérés, nem érdekelnek a támadások, 72 év vagyok, és sok mindent megéltem már. Arra a felvetésre, hogy Vixinházból könnyen elengedte erre a feladatra esze egy Lukácsántól. azt válaszolta, hogy szó nélkül. A színház és Martó László azt kérte, hogy ezután csak az előadásról kérdezzük a rendezőt. És ennek eleget tettek. Kicsit olyan ez az egész, tudják, mintha nem is lenne, mintha beszélgetnénk valamiről, ami nincs, és közben mégis vannak olyan pillanatok, amikor meg úgy tűnik, hogy van. <tos> <tos> A kérdés számomra tulajdonképpen az, hogy nekem ezt egy ennél magasabb hűfokon kéne képviselnem ahhoz, hogy önök ennél nagyobb mértékben nyilvánuljanak meg. Mert ha igen, akkor nem biztos, hogy most erre a magasabb hőfokra én alkalmas vagyok. A kérdés az, hogyha én nem vagyok ennél magasabb hűfokon, az egyben azt is jelenti, hogy ez a probléma nincs, mert ugyanakkor ezt se gondolom. Az nagyon érdekes dolog, ahogy önök egyébként e tekintetben a sírelmet egy feljelentéshez kötik. Mint valami mencsvár, hogy ne kelljen egyébként más módon megnyilvánulniuk. Úgy tűnik, hogy ez a repülőtérnél egy rövid fejezet lesz. 0614890999 és nulla hat egy 061 egy, és 06 először. nulla és 0 másodszor nulla 4 és nulla hat senki többet You. In the shade He'd let us in Knows where we've been In his octopus's garden In the shade I'd ask my friends To come and see An octopus's garden with me I'd like to be Under the sea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 up an octopus's garden In the shade We would shout jó reggelt! Jó reggelt, Nagy Ágnes vagyok. Vezetek elnézést, nem tudtam azonnal reagálni. Az előttük úrnak, csak annyit szeretnék mondani, aki elvárta volna, hogy legyen feljelentés a sértelt részéről, hogy elévült úgy volt, és nem tehetett feljelentést. Tudom, hogy ön lerealálta, hogy furcsa, hogy, hogy mindenki ehhez köti, de fontosnak tartottam ezt, hogy megjelenjen. Na még egyszer. Hogy? Nem, ha, nem hallatszottam? Hallottam, csak közben kaptam egy üzenetet is, és a kettő egymást jóformán kioltotta. Figyelek. Ja, értem. Tehát annyit szerettem volna az előző úrnak mondani, hogy nem teheted feljelentést a hölgy, hiszen az ügye elévült feljelentést, ebben az esetben csak az úr volna. Ez értem, csak azt értsöm meg, hogy a kérdés ugye az, hogy, ha, hogy ez egy morális kérdés, vagy egy jogi kérdés mert ugye azt mondják az emberek, hogy miután az emberek, tehát aki eddig megszólalt, és korábban is, hogy miután nem lett belőle jogi kérdés, mintha egyébként morális kérdésként már elnézést, jó, akkor nincs miért elnézést kérni, teszünk rá, tehát nem azt a szót használom, miért elnézést. És ez engem Ugye hányszor van arról szó, hogy én hogy fáradtam el itt az évek folyamán, mert már nem vagyok olyan, mint, és most meg azt mondom, hogy nem visszaadnám a hallgatóságnak, mert ez nem ebben a ford, ez nem, így nem létezik, hanem hogy gyakorlatilag ugye én nem tudom mással provokálni a hallgatóimat, mint. gondolom, hogy ez elsősorban morális kérdés. De mivel az de tűnik, mint, a szükség. Többsége... De most úgy tűnik, hogy az embereket ez a morális kérdés olyan nagyon nem foglalkoztatja. Ez, e, igen, én is így látom, de pont ezért tartottam fontosnak ezt a betelefonálást, mert azt gondolom, hogy morális kérdés, de ha már az emberek nagy többsége jogi kérdésnek tekinti, akkor legalább annyi hangozam el, hogy a hölgy részéről nem lehetett volna jogi lépést tenni. Ha már ezt tartják fontosnak, akkor legalább a tényeket ö, ö, mondjuk Emel el. igaza van, csak, csak ez az az út, amin én nem mennék, mert hogy engem ez nem jogi kérdésként foglalkoztat. A, a, Teljes mértékig egyet értek önnel. Köszönöm szépen. Lássák be, önök jelen pillanatban ezzel a hallgatással, meg az korábbi hozzászólással felzárkóztak korrá Péter mellé. Nincs ezzel semmi baj. Csak furcsálom. Jó reggelt. Jó kívánok. Én is ehhez szeretnék hozzászólni. Én nem zárkózom fel az úr mögé, mert abszolút morális kérdésnek tartom, és nem, nagyon nem értek egyet ezzel a szórólapozásával, és egyáltalán ehhez, ezzel a hozzáállással. Tudom, és, maga, és, magával, és magával a tényel, ami van, ami egyébként kiváltotta belőle a szórólapozást. Tehát milyen az az eszennyi aki egyfelől eljár a Martonnal szemben, így majd odaadja a Lukács Sándort úgy? Nem, az egész zavaros, borzalmas elítélendő... Amnestiát Marton Lászlónak a végszínházban. Vagy nem adom oda a Lukács Sándort. Igen, igen, ez, ez pontosan így van. Na de könyörgöm, ez nem ennyire bonyolult dolog. Nem, nem bonyolult, de valamiért azzá teszik, meg, meg azzá elkenik, tesszük. meg nem beszélünk róla, illetve sokan beszélnek róla, de valahogy csak egymás között. Nem, nem, nem, és értem. Hát, egymás az között azt nem tudjuk, mert az, az, az, ahhoz tudni kéne, hogy egymás között beszélnek el. Ö, ezt úgy értem, hogy vannak olyan fórumok, női fórumok, akár feminista fórumok is, ha tetszik, ahol ez bizony napi, napi téma, mai napig ez a Marton László dolog, és most nagyon nagyobb szólt ez a Veszprémi rendezése, és hát nagyobb felháborodás de hát, hát itt, itt ilyen itt nagy sok felháborodást tettük. nem tapasztalok hát gondolom nem tagja ezeknek a feminista csoportoknak amit megértek de boltalmas ez az egész, egész ügy szóval ez abszolút morális kérdés ilyen hülyeséget, hogy nem volt bírósági döntés meg feljelentés hát úristen igen úgy tűnik a veol.hu írásával, hogy Radnóti Zsuzsa is kiáll mellette, hiszen ők együtt dolgoznak, és a Tartif színpadra is közreműködött A veol.hu az a nélszavával szemben már nem is tartja olyan nagyon fontosnak a múlttal foglalkozni, így aztán nem is tud kényes kérdéseket föltenni. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló! Figyelj. Elnézést akkor téles. Miért? Kit akart hívni? Jó reggelt! Jó reggelt! Ez, Piala úr, ez egyértelműen a véleményem szerint is morális kérdés, de nem elsősorban Marton László moráli oldaláról, hanem a többi szereplő oldaláról. Ez ilyenikő oldaláról főleg, a színészei oldaláról főleg. Tehát ha a Bígszínház két ilyen ikonikus alakja, mint a Hegedűs D. Géza, vagy a Lukács Sándor Marton Lászlóval szeretne játszani, akkor az eszennyi engedje el őket és mondjon le. Hát ez vagy. egy megoldás, abszolút, ebben teljesen igazán. Vagy. Ha Horváth Péter ennyire egyértelműen erkölcsi alapon kiáll Martor László mellett, akkor kérdezem én, hogy miért nem állt ki a hajléktalanok mellett. Nem, ne, ne, ne, ne a kettőt ne ne, ne, ne, a, hát a barjuk. Maradjunk egy Jó, Na, Amit rendben. az, az eszenyét belkapsal, mondabban teljesen igaza van. Meg hát hát. az is a kérdés, hogy a hegedűs D és a Lukás Sándor hogy élik meg a Big Színházban azt, amit egyébként nem kell megélniük Veszprémben. Ugye ezzel kapcsolatban mondtam azt, hogy én nem kérdezem meg Hegedűs D. Gézet, hiszen amikor a Vixinházban ezt meg kellett élni, akkor megkérdeztem, és elhárította a kérdésemet. Bilágos. Miért kérdezem meg tőle azt most, hogy ő kompenzálja Veszprémben azt, amit Budapesten nem tehet meg? Nem nem kell megkérdezni, pontosan erre utaltam, hogy nem Marton László a főkérdés, hanem az eszenyi, a hegedűs dél. Ja, a, a, a a, a, a, ő, ő itt most a, a, a papír, eh, amígnek kapcsán az emberek eh, minősülnek annak függvényében, amit gondolom, mi a történetről, eh, miközben a történetet, emberek relativizálják, vagy azt mondják, hogy nem is történt, hiszen nem volt feljelentés? Nem azért, mert nem volt, én szerint, az én nem azért, mert nem volt feljelentés, hanem azért, mert uh... Hajlamos vagyok feltételezni, hogy megtörtént, hiszen ilyen jellegű történetek megtörténtek az egyházba, itt, ott, amott, tehát világi és nem világi életben, tehát nem életszerűtlen. Jó, de ne felejtse, nagyon ugrándozunk, hogy Csipospál esetében sem történt, tehát Csipospál ugye eltűnt, hajdan volt kollégám és ismerősöm, és ennek következtében a történetét szintén elfelejtettük. Fontos vagy fontos talán, amiről beszélünk? Hol vannak most azok a nők, akik annak idején csatlakoztak a mozgalomhoz, most pedig passzívan, vagy kevésbé aktívan, mint hogy akkor felléptek, bár névvel és telefonszámmal olyan nagyon sokan a Sárosdi Lilán kívül emlékeim szerint nem jelentkeztek. Mit gondolnak az eszenyiről? Mit gondolnak az eszenyiről? 061 és egy hat Jó reggelt kívánok, Fiora úr. Lehet hogy tévedek, de én úgy látom a helyzetet, hogy a rendező úr megbűnhődött a bűnőjér, és hát nem kéne örökké a büntetésbe tartani. A megbűnhődés ez mi volt? Hogy? Mi volt a megbűnhődése? Én úgy, én úgy gondolom, hogy nem kéne. A börtönre elítélt bűnöst is, ugye, ha letölti a... De mi a volt itt a büntetés? Hát a büntetés azért az, az, az, az, az, az óriási volt. Mi? Hát nem, nem csak az, hogy el, elbocsájtották ugye a rendező urat, hanem az, hogy hát országosan is ezen bűnére nyilvánosság kell... Ön valaha hallotta Megfégyen... Artó Lászlót Meg... megnyilvánulni arról, amivel kapcsolatban megvádoltak? Hát nem, de nem is lehetett ezzel mit mondani. Tényleg? Hát akkor ezt különböző képen gondoljuk. Nulla hat 9, 9, 9, 9 és nulla hat egy egy egy. Én ezt úgy tudnám, de ez úgy tudok hozzáállni, hogy én elképzelem magamat a különböző pozíciókban. Ha az én lányommal csinálják ezt, és az én lányom áki, akkor a Martó Lászlónak ezen a földön nincs helye. Ha velem szemben áll egy nő, és azt mondja, hogy én ezt tettem vele, akkor mindent elkövetek, hogy tisztára mossam magam, hogyha én nem csináltam semmilyet. Ha én vagyok a főnöke annak az embernek, akit ilyennel megvádolnak, akkor azt mondom neki, hogy tegyél meg mindent, most tisztára a neved, és akkor dolgozhat tovább. Én ezt így tudom megítélni. És ez történt? Nem, ez történt. És hogy viszonyul? Úgy... És hogy viszonyul ahhoz a történethez, amelyben nem így történtek az események, és most így látszik rendeződni, folytatódni? Én azt gondolom, hogy ez, ez egy ez egy, ahogy mondta, egy lakuszpapír, egy tünet a jelenlegi magyar társadalomnak az a erkölcsi állapotát tükrözi. És az mi? Nem veszünk róla tudomást, álszenten tovább lépünk, ö, azt mondjuk nem történt semmi, álszent, álszent az egész. Hát álszent, álszent, az tény. Jó reggat. Szép jó Én nem értek egyet az előző úrral, mert én úgy mondom, hogy nem a társadalom az, aki álszent az úgyben, hanem a... Az a színészi és művészi társadalom, aki ezügyben ö, nem ítélt el a ma harton Jó, ez, ez jól beszél, ennek vannak hagymahiai, de ha belegondol abba, hogy a társadalom mármint az, akik ehhez viszonyulnak, miközben nem közvetlen részesei, tehát ha abba gondol bele, hogy, hogy ezt a színházi előadást ezt kongó nézőtérek előtt is játszhatnák, de erről nem tudunk. Hát így, az a, van, kérd, az csak... a kérdés, hogy aki elmegy egyébként a Veszfrémi tártűfre, az egyébként automatikusan vélemény nyilvánít-e az ügyről, amire a mai énem lehet, hogy azt mondja, hogy nem biztos, az az énem, amelyik a Kejfejancsit elkezdte, az egészen biztos, hogy azt mondaná, hogy nagyon is. Tehát hát aki tiszt, a fialát hallgatja, az könnyen lehetséges, hogy nem ért vele egyet, de ad neki erkölcsi bizonyítványt a tekintetben, hogy egy olyan embert hallgat, akit egyébként hallgatni, és mondjuk öre ön, rányítnák az ajtót, amit éppen engem hallgat, és azt mondják, hogy hogy tudott te a fialát hallgatni, de nem azért, mert rossz a modorom, nem azért, mert együtt dolgozom fideszes önkormányzatokkal, hanem azért, mert mindaz, amit az életemben elkövettem, egyszer vagy többször, azok egész egyszerűen elvonják annak a lehetőségét, hogy én itt megszólaljak, különös tekintettel artem el annyit büntetek, Kép, amit egyébként utólag önök úgy gondolnák, hogy megszenvedte már ennél, így a jövendőt pedig megérdemli. Tehát e tekintetben van szó a társadalomról. Ez lehetséges. Az a másik fele, hogy azt, hogy Eszanyi Enikő ki a Marton Lászlóan, még az emlékét is a színházból. Hát nem, hát a, a dar azokat a darabokat, amiket rendezett úgy, korában, azok mennek tovább. Én úgy gondolom, hogy ez, ez tehát ez a szomszédban való ö, ö, trágyának az áthányása. Tehát az, ha nem az én személy vagy az én úrvaromon bűzölök, akkor, akkor már azzal nem kell foglalkozni. Jó, hát nagyon messzire nem jutottunk. Ki a Végszínház főrendezője? Jó reggelt! Jó reggelt! A darabcím is találó, nem? Találó, de ebben most itt nem játszadoznék jag mig, sin hälsosören, det är ju. Balki, jag Egy főrendező sincs. Ki a főrendező most ott? Igen. Halló. Jövő legyet. jó napot kívánok. A rádióval beszélek? A rádióval tetszik beszélni. A rádióval beszélek? A rádióval beszélek? Igen. A bocsánat a hang. És ide Igen. igen. Ebben a maraton ügybe szeretnék. Figyelek. Hozzászólni. Hát erkölcsű kérdés, de mindenképp a hölgy részéről. Ez az ügy, nekem ez a véleményem, hogy elég régen elavult, akkor meg nem csinálta meg, amit meg kellett volna részéről tenni. Úgyhogy és egy embert, ha annyira keresztény állam vagyunk, vagy mint emberek is, nem kell élete végéig a sárba tiporni. Főleg nem egy ilyen híres embert, aki az életet valamit mind a mellett, hogy milyen volt a magánélete, az a magánélete. Én így gondolom, úgyhogy és meg kéne tanulnunk felejteni. És nem a, nem a másik... Másoknak a magánéletébe bájálni. Ebből ér az összes újság, akik, akik nem mondanak semmit, csak arról, hogy ki kivel mit csinál, miért csinál. Ön ugye tisztában van azzal, hogy az egyházakkal kapcsolatos felháborodás is úgy működik, hogy egy dolog kiderül, és aztán hirtelen kiderül 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 évvel ezelőtt mit követtek el, miközben a 20 évvel ezelőtti történetekkel 20 évvel ezelőtt nem jöttek elő, annak apropójá jönnek elő, hogy most valaki vállalta, vagy így hozta a sors. Hát igen, de miért nem jöttek elő? Miért nem? Hát nézze, erre csak azt tudom önnek mondani, hogy ezzel kapcsolatban ön csak empátia empátiáhiányjal tudom vádolni. Mert hogyha ön a saját történetéből, a saját élettörténetéből most nem mond egy olyan példát, amit nem fog mondani, hiszen miért pont most mondaná, amiről ön nem beszél senkivel semmi közben zavarja, akkor mindjárt megbocsájtóbb lenne. Én megbocsájtó vagyok, higgy el, csak én megpróbáltam úgy élni. Ahogy tanítottak, ahogy kellett élni, és én ezt be is tudtam tartani. Más hölgyek miért nem tudják betartani, vagy férfiak, Mármit, vagy, hogy bárki, mintad, ellen, vagy, vagy tömény, más. A, de a más hölgyek és férfiak betartották, velük szemben nem tartották be. Nem arról van szó, hogy az illető felkinálkozott, és a másik nem élt vele? Hát mindig kell tönállavással. Vannak ilyen bölcsmondások. Lehet, hogy ön azt mondja, hogy ez nem egy bölcsmondás, de így van. Különben én az eszennyi költ sem értékelem, volt ott bérletem, és ne, e, meg is szüntettem, nem járok a vízszínházba, úgyhogy nem tudom megmondani önnek, hogy kimostott a rendező. De, én azt de miért mondom, szüntette -e hogy... meg? Összefüggésben van a kettő? Igen, nem, nem, nem tetszett a, az a színházi előadás, amit ő csinál. Értem, de akkor ez nincs összefüggésben a Martor ügyel. nem, nem, nem. nem. Nem, Jó, hát nem, akkor, nem. akkor nem. az, hogy ennek nincs bérlet, ez ne harag ugyanett tekintetben az action tipikus esetre. Semmi terhelő nem merült fel a rendező pedagógussal szemben 2018. augusztus 26-ig az egyetem azonban nem kívánja tovább foglalkoztatni. Ezt értik? Csak azt mondom önöknek, hogy ez az egész reggeli műsor ez bizonyos szempontból nyíl egyenesen mutat az ennyi irányába, mert hát ezek mind nagy interjúk. Meg kérdezni valakit a színház művészeti egyetemen, hogyha semmi terhelő nem merült fel a rendező szemben, akkor az egyetem miért nem kívánja tovább foglalkoztatni, ha egyébként emiatt nem foglalkoztatta őt a korábbiakkal szemben, amikor viszont foglalkoztatták. A torontói Sao Pepper Seatle Company 2010-ben megszakította a kapcsolatot a rendezővel, miután két női szexuális zaklatással vádolta meg, de arról nincs hír, hogy Kanadában bárki feljelentette volna. Tudunk arról egyébként, hogy Martó László magyar művészeti akadémia tagsága az most hogyan van, mert egyébként korábban az MMA tagságát is születeltette. 2017. októberében a VIXINHÁZ közleménye szerint nem ítélkezik a főrendező felett akkor, amikor egyébként megszünteti a munkaviszonyát, hiszen a korábbi darabjait műsoron tartja. De akkor miért nem állítja a helyre munkaviszonyat? Martó László arra vetemedett, hogy feljelentse Sáros Dillillát, aztán meg úgy döntött, hogy mégse jelenti föl, De vajon miért? A vadkacsa bemutatója elmarad, a teátrum anonim feljelentő a létrehozását kezdeményez és csatlakozik a feszt zaklatásokkal kapcsolatos nyílt fórumához. Martól László tagadja az vádakat, de lemondott végszínházi főrendezői pozíciójáról, amit a színház el is fogadott. Az egyetemi állás a szüneteltetését is kérvényezte. De miért? Lényeg miről én kérdezem Önöket? Jó reggelt! Jó reggelt, én úgy emlékezem, hogy több is jelentkezett, azért szerintem nem indult a mert akkor az neki lett volna a gáz, hogy csak kiderül, hogy de egyik Te se, kíván... feljel... se tett feljelentést. Nem tett feljelentést, de a... úgy emlékezem, mintha úgy. De könnyedén sok nő egyszer is hazudhat. Persze, egyszer is hazudhat mindenki. Na, de hát akkor, nyilván... akkor, miért, akkor miért, miért, miért tesz eleget annak az elvárásnak vele szemben, hogy vonuljon vissza, hogy egyszer nem követett el semmit? Hát azért ezt nem tudjuk. Tehát az, hogy nem követett el semmit, azt, azt azért, ha valaki így visszavonul onnan is, az egyetemről és a színházból is... Jó, de akkor mi a visszavonul... telefonjának a lényege? Hát azt, hogy a az azért nem tett feljelentést, mert ha több nő is jelentkezik egyszerre, lehet, hogy megbeszék és mindenki hatudik, de azért az nem a biztos, az így az... Hát ez az ő verziója, hogy az ő verziója mi, azt sose fogjuk megtudni nagy valószínűséggel. Én tulajdonképpen egyetlen egy vagyok kíváncsi, arra, hogy milyen ezzel kapcsolatban az önök fejében. Jó reggelt! Jó reggelt. Uh, ahhoz a hölgyhez szeretnék hozzászólni, aki felmondta uh, a bérletét a Vickszimádban nem értek vele egyet, viszont azzal az egy mondatával, pontosabban az, az egy mondatát korrigálva egyetértek vele, hogy miért nem akkor szólt, amikor a, a baj történt. Hát, hogyha történt, akkor miért nem akkor csinált belőle ügyet. A másik pedig, hogy a 2018-as vizsgálat nem hozott eredményt, és ennek ellenére nem alkalmazzák. Az pedig most ha igaz a hír, ha nem igaz a hír, nyilván a, az egyetem e, így védekezik a, a hitelrontástól. De könyőg, az egy egyetem miért védekezik jobban, mint a Veszprémi Színház? Hát ezt nem tudom. Hát akkor meg mi a különbség? Az meg pedig, hogy valaki akkor nem szól, amikor vele történt, tényleg csak azt tudom önöknek mondani, hogy hány olyan dolgot űriznek a gyerekkorukból, amit a szüleikkel sem beszéltek meg, vagy csak jóval később. A jóval később egy gyerek esetében már egy hónap is hosszú idő mert szégyelték, fogalmam sincs, miről van szó. Nem várom el önöktől, hogy ezt meséljék el. De akinek a gyerekkorában nem történt olyan dolog, amiről azonnal nem számolt be, hanem csak napokkal, hetekkel később, miközben egyébként ezeknél sokkal lényegterebb dolgot másnap elmesélt. És ezek az emberek most ezen történet kapcsán azt hozzák fel vádlóan, Sárosdé Lilával szemben, hogy miért nem akkor szólt, azokat némi empátia hiányjal vádolom, és akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam. És nem beszélek kettős mércéről. Álságosságról se beszélek. Semmilyen negatív dolog nincs bennem, csak az, hogy nem tudnak számomra, tehát nem tudnak számot adni a gondolkodásukról. Ami nem baj. Csak azt akarom önöknek mondani, hogy ezek olyan rések, ahova be tud hatolni a vírus. Hogy milyen vírus, nem tudom. Ha az embernek ha az ember egy kicsit megfázik, akkor, akkor könnyebben tudnak rá más vírusok is hatni, mert ott keletkezik egy rés az egészségében, amit ki tud használni a betegség. Ezek is réssek. Hogy mik tudják kihasználni, azt a mai formában nem tudom önöknek jól elmondani. És nem vagyok liberális ítélőszék, és konzervatív ítélőszék se, is ítélőszék egyáltalán nem vagyok. Csak szeretném felhívni a figyelmüket valami nem stimmelésre, ami önöket egy tízes kállán azért olyan nagyon nem foglalkoztatja. Ennyi? Jó reggat! Jó reggat, vagyok. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azok, akik azt mondják, hogy miért nem akkor szólt stb. az, akit bántottak, azoknak semmi fogalmuk nincs arról, hogy a traumapszichológiája. Ne, ne, ne, nem, nem, nem, nem nincs pszichológia uram, akik ezzel vádolják a Sárosdi Lellát, azokat én felfektetem a saját pszichiáteri ágyamra, és csak időkérdés, hogy ki tudja mutatni, hogy az ő életükben ugyanilyen események voltak, csak most erről nem beszélnek. Nem kell ehhez. Hát, Ilyen de... bonyolult eszközök nem kellenek. Viccel már velem. Nincs ember a földön, a tévedés minimális kockázatával állítom, aki nem szenvedett el gyerekkorától kezdve olyan dologot, amiről egyébként sokkal később vagy soha nem számolt be. Viccelnek velem, milyen nincs. Jó reggel. Jó reggelt kívánok, Sándor Flórián vagyok. Igen, hogy sok embert foglalkoztat a téma, de az időzítés valószínűleg az a hétfő reggel, ez nem az, a... egy olyan oh, oh, téma, hogy, hogy ez, oh. ez nem lehet egy igennel és egy nemmel eldöntni. Rendben van, de e tekintetben a hétfő reggel mennyivel rosszabb, mint a péntek délután? Jó reggelt. Jó reggelt, és ha szólt volna, mi történik. Senki nem hiszi, el kirúgják, és egy életre megsemmisítik a pályáját. Szerintem csak ennyi. Hát nézze, én azt tudom önnek mondani, hogy az én élettörténetem a médiában egyebek közt attól volt olyan hullámos, hogy én azonnal reagáltam dolgokra. Igen, de férfi. Hát ebben, ebben igaza van, ebben nem tudom önnek azt én mondani. Bátrabb. Én annyit tudok önnek mondani, hogy én a lányomat arra neveltem, hogy ugyanúgy viselkedjen, mint én, miközben nő, és akkor, amikor az iskolában, az általános iskolában olyan vádak érték, amelyek nem voltak igazak, olyan mértékben léptünk fel mellette, aminek semmi köze nem volt ahhoz, hogy egyébként az iskola igazgató azt tudta mondani, de mennyi dologban egyébként elkövető volt a lánya, mert azt mondtam, hogy oké, okay, rendben van azokat, mind elkövetted, amiket nem követte el csak azért, mert korábban elkövetett más dolgokat, abból adódóan ezt a dolgot nem kenheti rá. Igen, de ő mellette állt volna valaki? Megvédte volna? Hát én feltétlen. Na jó. Köszönöm szépen. Azért ennyire rossz ma a helyzete Magyarországon? Hozzátéve, hogy én férfiként, amikor kiálltam, azért önök láthatták az én egész életemet, beleértve, hogy szimpátiával vagy nem strokonszervvel követték, azért nem volt diadalok sorozata. Jó reggelt. Most már akkor a, reklamja, a reklámja van ennek a, a napris hogy még lehet, hogy leutazom és megnézem. Gratulálok. Úgy abba, ez nem az a Ferihegyi repülőtér, hogy mi zajlott itt az elmúlt egy órában? Csak gondoljanak bele a Feszfrény polgármester helyzetébe, aki támogatásáról biztosította Uber frank -pát, hogy vajon az ő fejében nem hasonló beszélgetések zajlottak-e mint amit itt most az elmúlt egy órában lehetett hallani elvédően. Én annyit tudok önöknek mondani a tévedés minimális kockázatával, hogy a Marton ügy, vagy a Sárosdi ügy annak függvényében, hogy honnan nézzük, hogy mennyire lett tiszta egy, vagy két, vagy másfél, vagy nem tudom hány év alatt egy tízes skálán hát valahol egészen az alsó regiszterekben vagyunk. a nagyjából ott tartunk, hogy Marton László semmit nem követett el, Miért kéne büntetni? Martó László egyébként is férfi, neki sokkal többet szabad Magyarországon, mint a nőknek. Harmadrészt pedig mindazok, akik egyébként bármit elszenvednek az életük folyamán, legyen az akármi. Miért nem akkor számolnak be erről, amikor bekövetkezik? Hát nagyjából ennyi. Hát ez nálam a katarzishoz kevés. Hogy mihez elég, hát ehhez a hétfő reggelhez. Ehhez elég. Még tíz percig szenvedhetem önöket, vagy szenvedek én itt aztán a Tízkor van találkozom. A holnapi műsor fél kilencig tart szerdán. Nem lesz le egy fejoncsi. Jó reggelt. E, jó reggelt. nagyon vagyok vagyok nekem, az véleményem, hogyha Hogyha nagyon nem nem volna volna azt, nagyon Sárosi Lilla és a többiek vádolják, akkor ő egyszerűen Feljelentette volna a illát rágalmazásé, de nem tette meg. Ez nekem azt jelenti, hogy sajnos ezek szerint volt valami abban, mivel ők megvádolták. Oké, okay, rendben van, és akkor most hogyan viszonyul a jelenlegi helyzethez? Elnézést. Aki betelefonál. Azt mondjon is valamit. Tehát önmagában abból adódóan, hogy megszólalnak, azt nem... Tehát majd, hogyha egyszer lesz egy olyan pillanat, amikor önöket elszámoltatják arról, hogy a fiala hétfő reggeli műsorában a Marton Sárosdi e, izé kapcsán megnyilvánultak-e, mert ha igen, akkor kaphatnak friss kenyeret, ha pedig nem, akkor nem. Ez nem így működik. Tehát ha megszólalnak, akkor mondjanak is valamit. Esetleg lehetséges, hogy a fehér kenyer történet fennel, akkor is valószínűtlen Sigh. Iszonyatos mennyiségű késztetés van bennem, elugrani a témától és más dolgokat előhozni, de hogy én nem hagyom, hogy ezt önök tegyék, így aztán magamat is korlátozom. Szerintem jól teszem. Ne felejtsék, csütörtökön nagyon messzire jött ember, lesz az akváriumklub volt lokáljában. Este, fél nyolctól. Filipov Bakács, Önök meg én. Tessék. Jó napot kívánok, én Csontos Aranka vagyok, és Szabóni, Szabóni, Dízsanyi valszere. szeretném. Szabóni, Dízsanyi Zsuzsanát én nem tudom Önnek prezentálni, mert ez egy más ember telefonja. Nagyon szívesen. Viszont, Viszont hallásra. Ha valamivel még beavathatom Önöket, az az, hogy Szeretném magam sokkal jobban felzaklatva látni, és kicsit csalódott vagyok, hogy nem vagyok ennyire felzaklatva, miközben tudom, hogy jó ügyet szolgálok, jó céllal. Jó ügyet szolgálok, jó eszközökkel. Én tíz évvel ezelőtt önökre borítottam volna egy kelyfejancsit. Most nem teszem. Lehet emiatt azt mondani, hogy én elfáradtam, a kérdés persze az, hogy vajon az én hozzáállásom mennyire befolyásolja az önök hozzáállását. Hogy nem maga a téma, és annak ismerete kellene-e, annak lennie-e, hogy önök aktivizálják magukat. És ez költői kérdés volt. Én jobban szégyellem azt, amikor a múltamban nem álltam ki valaki mellett, akiről tudtam azt, hogy vele szemben valamit elkövettek, mint amit az ügyben szégyellek, hogy amikor velem szemben elkövették, akkor nem szólaltam meg. Jó jó napot kívánok, egyetértek önnel, hogy ez a téma rendkívül fontos, és e ez nem szabad, az való beszédet nem szabad abba hagyni. Ezért szólok most én is hozzá. Nem szoktam telefonálni, de most meg kell szólalnom. Marton László nem cáfolta, én legalábbis nem tudok róla, nem emlékszem arra. Tehát ő nem mondta azt, hogy ő ezt nem követte el. Akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy igaz és akkor erre nincs amnestia. Úgyhogy Oberfang, illetve a Veszprémi Színház, amit csinál az a botrá. Én ezt botrán. értem, de azt kérdezem Öntől, hogy miért nem lehet arról hallani, hogy a Veszprémi Színház előtt ezzel kapcsolatban ifjak egy csoportja kikérdezi az ott hogy hogy viszonyulnak ahhoz, hogy oda elmentek. Tehát nem is kell, hogy felkoncolni akarják őket. Persze, természetesen nem kell felkoncolni, egyetem. egyébként ahogy a Horváth Péter úr megtette, hogy mellette a kitás, és Horváth Péter sem ifjú ember. Ugyanúgy mi is, én is idős ember vagyok, tehát a mi korosztályunk, akik igazán föl tudják ezt fogni, és értik, hogy ez micsoda én tulajdonképpen... Nem, én nem inném, hogy ez, ez, év, ez életkor kérdése lenne. اللop, wiem, jó reggelt! Jó reggelt! Hülton, jó reggelt. Figyelek! Hagányi vagyok! Figyelek! Hagányi vagyok! Le kéne halkítani, és figyelek! Én én. Jó, rehakítottam, bocsánat. Az jutott eszembe, hogy ugyanolyan érzés van bennem, és düh, mint amikor volt az az orvos, aki leöntötte, a milyen Erikát sósavval, és hat évig tartott a per, mert bagatellizálták, egyszer fölmentették, aztán magánváddal el tudták valahogy ítélni, de mindig tagadott, hogy valahogy párhuzam van nekem ebben is. Itt, de, is csak, de csak azért van párhuzam önben, mert az könnyebben tudja szemléltetni, mert azzal kapcsolatban több az ismeretanyaga. Hogy itt kik zárnak össze, és kik nem zárnak össze, arról fog Nincs. Azt tudjuk, hogy a veszprémi Városvezetés és a színház Színházigazgató nem gondolta olyan komoly történetnek, állja meg a menet. Nem, hogy olyan komoly történetnek nem gondolta, semmilyen történetnek nem gondolta. Majd voltak újságírók, akik meg is pendítették a témát, meg nem is pendítették meg a témát. Egy tízes skálán tízesre van bennem a tiszta vizet a pohárba való igény, és azt érzem, hogy ezügyben önöktől egy tízes skálán ma kettesre kaptam támogatást. Azt mondják meg nekem, hogy ez miért van így. Még két percig tart a műsor, sok idejük már nincs. Minden nap lehetne egy ilyen műsort csinálni egyébként. Jó reggelt! Jó reggelt! Fialó, úr, ez egy nehéz téma, de azért elekonallok, ön egy nagyon jó műsort csinál. És azért hallva, Nem csak a mai gondolok én, hanem általában, és ezért is hallgatom minden reggel. Én ezt értem, de most az a kilódást, ami itt van, azt ebben nem lehet feloldani. Nem vártam önöktől nagy támogatást, nem is kaptam. Jó reggelt! Jó reggelt. Én azt érzékelem, hogy a társadalom megadta Marton Lászlónak a menlevelet. És ezt tudomásra veszem, Egyébként elvitathatom, de a társadalommal szemben én egy senki vagyok. Szerintem azt lehet mondani, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen. A többiek meg figyeljék, hogy hogy alakul a helyzet. Ennyi? Hát nézzék. Talán ez volt a legszebb telefon. Csak abba gondoljanak bele, hogy önök a hétköznapokban politikusokat és másokat hogyan tudnak Tólhegyre tűzni, és ez a legenyhébb kifejezés. Miközben ebben a történetben, ahol politika semmi, annyira tétovák és teszefosszák, hogy annál tétovább és teszefoszább megnyilvánulások nincsenek, mint amit önök itt produkáltak. Milyen erkölcsi alapjuk van önöknek a társadalom más rétegét megszólni? Semmilyen. Vegyenek tükröt. És nézzenek bele. Kettesben mert a tükör meg önök. Úgy értem, hogy kettesben. Más embernek nem kell ott lennie. Ha el tudnak számolni a tükörben nézve azzal, ami itt ma történt, ahol csak gratulálni tudok. De óvattal, az agarakkal, meg az agyarakkal, meg a szarvakkal, amikor másokat bármilyen módon akarnak tolhelyre tűzni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, holnap a héttől fél nyolcig lévő részáll rendelkezésre, aztán elsimolászlóval Lászlóval beszélgetek, majd Nemes Gáborral, és fél kilenckor búcsút veszek önöktől. Igyekszem regenerálódni, és beengedni az életet az életembe, így aztán szerdán egyáltalán nem lesz élő lebonyolítása műsor, csütörtököm viszont önökkel tartok. Ne vegyék szemrehányásnak azt, amit mondtam. Semmilyen vonatkozás van. Magamból indulok ki. Az az elvárás, amit önökkel szemben megfogalmaztam, magammal szemben permanensen él. És bármikor velem szembe fordíthatják azt a tükröt, hogy fialaur itt van, miért nem meg meglátni azt, amit mi látunk. Mert mi vagyunk a tükör. Ne felejtsék, csütörtökön este nagyon messzül jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokáljában. Döröpont, fiala Janos kukac, gmail.com Lacszit,